Välkommen till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det torsdag den 29 december och detta är Effort episode episod 6. Team Effort är en grupp rollspelare som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och vi pratar i podcasten om våra intressen såsom rollspel, tv-spel, brädspel, serier och filmer. Och idag så har jag med mig Håkan. Goddag. Anna. Stefanie, hej Stephanie. Hej. Och nyheten, dagens nyhet. <laughs> dagens gäst, ja. Kära. Kalle. Vår första gäst. Kalle, berätta lite om dig själv. Du är ju min barndomskompis som är uppe i Stockholm nu och hälsar på. Ja, alltså, vi har ju känt varandra sedan, sedan dagmamma. ju. Ja, är. Jag är i utanför Göteborg i Nordeum. Jag pluggar till lärare, spelar tv-spel och dataspel. Det här med tv-spel är ganska nytt eh, nu, i och med att jag har fått ärva brorsans eh, Xbox nu, men... Du är en PC-spelare eh, egentligen. Verkligen, i grunden, så eh, och det finns ju i... inget jag inte har spelat, nu precis. Det finns ingen som spelar lika mycket, alltså lika <laughs> många PC-spel som Kalle. Han spelar i princip alla PC-spel som släpps. Det är det är, att, det är som att läsa böcker, liksom. man malar igenom dem. Och du har ju också en bakgrund som Dungeon Master. Mm. Det här var när vi var tolv det, ja, det var nog två gånger där tror jag, där jag försökte mm. Tänker ni ersätta mig, eller? Han är lärare ja. Han är Dungeon Master ja. Nej då, du, jag tror att du får nog ta över som Dungeon Master där. Det var, det var mm. nog en... Det gör jag nog inte igen, tror jag Du tyckte inte det var så kul heller? Nej, fast det var, det var skoj när jag var med er Jag har varit med i Timmerfurt här en här en gång um. Det var skoj. Du får bli oftare sen när jag kommer upp och besöker här i Stockholm. Ja, men när du är upp och besöker så kan du gå med. Du är välkommen att vara med och rollspela med oss. Som du ja, min karaktär också. är Absolut. någonstans hemma. <laughs> med en byrålåda. Så det ska bli skoj. Ja. Har du något annat du vill berätta? Något favoritspel, favoritfilmer, mm. favoritkaraktär när du spelar rollspel? Vad gillar du att spela för sorts karaktärer? Ja, alltså, jag brukar ju vara, jag brukar vara sån här lite vaniljkille. Så jag, jag kör det vanliga. Warrior, till exempel. Men... Alltså det senaste nu det har jag varit mycket Skyrim, det är klart. Alltså det är, det är jul och det är, det, det är inget riktigt snö ute så det är lika bra att sitta framför tvn eller ja, framför dataskärmen och se allt snö där. Vi, eh, kallar, det för, vi kallar det för Winter Games-syndromet <laughs> ja, i en podcast. Det är mitt Winter, winter game i alla fall. Um, eh, det var riktigt skoyspel, nu är jag klar med det. Nu, när jag säger klar, då menar jag klar. det är, jag har fem uppdrag i Questloggen tror jag. –Hur många timmar har du spelat sammanlagt? Ah, –Det är nog svårt. Uh, –Du vet, säga, jag men... ser, tror jag inte det. Yeah. <laughs> ja, –Kanske 70, tror jag. –Inte mer? –Ja, ah, 75 kanske. –Jag är besviken att det inte är mer. Mm. –Jag undrar inte. –Vad är ni uppe i? Ni spelar ja, också. –Jag tror jag kommer upp i 60 timmar eller någonting. Åtminstone. Jag tror jag har spelat 50-60 timmar och jag får nya quests varje sekund. Varje meter jag går får ah. jag en ny quest. <laughs> jag fattar om du kan göra allihopa. <laughs> det finns, jag upptäckte det efter ett tag att det finns uh, repetitive quests liksom, ah, ja. som man kan göra om och om igen. <laughs> att de... De räknade inte. Just då. Nej. Personligen spelar jag inte Skyrim, men jag har en kompis som spelade typ på en vecka. spelade han lite över 80 timmar han jobbar ändå fulltid. Liksom. Så det, är så här, jag tycker ändå, det låter som att ni håller inom ramarna för så här, normal gaming, känns det som. Jag menar, jag har, jag menar 70 timmar i dag. Ja. <laughs> ja, jag fattar att jag får, ju med, jag får ju tid att spela andra spel också. Jag har spelat L.A. Äh, Noir. Äh, och jag har glömt. Jag har inte spelat så mycket på sista veckan, det har varit jul och allt det här. Så. Har du gjort någonting? För vi kan hoppa in direkt på. Efter att vi har introducerat oss så brukar vi alltid prata om vad vi har gjort i veckan. Mm. Eh, och Då vet jag att jag har ju spelat Skyrim. Har du hunnit med något mer än, eh, än vi, julfirande? Eh, nej, typ inte faktiskt. Ja, det är julfirande. Sen eh, har vi en gammal tradition, du och Anic. Eh, där vi eh, äter julfrukost eh, på julafton. Ja, sen var det julafton med familjen. Och så, våra ä... familjer träffas ju. Och, ja, och lite kompisar och sånt lite allt möjligt. Och spelar eh, pak paketleken. Ja. Kallas det väl egentligen. Man, ja, vi kan väl förklara hur det funkar. Man, mm. man, alla köper med sig i, i, vår, i, våra, i vårt gäng i alla fall två julklappar var, mm. eh, ungefär. Sen så lägger man in dem bara i mitten av bordet och så har alla varsin tärning Och så ska, går det runt bordet och så slår man en ett eller sexa, och då får man ta ett av paketen, då får man välja ett om man slår en ett eller sexa sen när alla paket är slut så att säga, då sätter man på en klocka på en tid som ingen vet om. Det är då så det, det roliga är, det, börjar. Ja, liksom. det är det är roliga börjar. Det för, för alla är sadister i våra släkter. Alltså. <laughs> ja. Så det innebär ja. att man, då börjar man stjäla paketen av varandra och så går, går det runt bordet. Mm. Och det innebär att ja, det slutar alltid med att typ två tre stycken inte får någon paket, paket men att någon sitter med fyra stycken. Ja, hur många ja. fick du i år? Jag, jag, fick, jag fick en. Fick en. Ja. Jag, jag fick, fick fyra. Jag fick en flasköppnare. Ah, en skit dålig flasköppnare. Jag har en fråga. Mm. Har ni någon alltså, pengagräns på presenterna Eller kan det vara liksom allt från en bil till en ja, flasköppnare? Uh, det har vi inte egentligen. Nej. Men uh, det brukar sträcka sig kanske. För, uh, jag, vi har aldrig haft ett paket som har varit mer än hundra tror jag. Mm, okay. uh, jag ska alltså. tänka mig mellan. Uh, 10-100 kronor. Mm. Så vissa, vissa är lite fina redan. Ja, vissa visst. saker vill man få. Ja. Min lillasyster fick vineglas den här gången. Ja. IKEA i och för sig. Men ja. Hon hade ju inget som hon blev glad. Hon är det finns runt kanske 10-50 kronor. Mm. Och 50 är mycket räknat. Då, är mm. sakerna inslagna? Oh, jo, ja. ja, ja, precis. Man vet ja. inte vad det är för någonting man slåss om. Det är Nej. det som är det roliga. att man. Jätteofta så sitter... Alla och slår för att få en speciell mm. För att det blir, det blir hypad. Den här som alla vill ha, den blir hypad. Så man slår om den hela tiden Och sen när man öppnar den så är det typ en strumpa så Lite så här krossade tomater Det här känns som någon, som någon slags eh, liknelse för typ börskrascher och liknande Så det här var vårt eh, informativa ja. segment Nej men det är en väldigt rolig lek den, eh, Jag kan rekommendera att gö göra det Liksom tillsammans med släkten Det är höjdpunkten på jul Ja men det, det är typ det, det roligaste ja. på julen Ja det är det. Men du har spelat lite beredspel med släkten också. Uh, ja, just det. Jag köpt, uh, Det blev uh, mamma och pappas present i år nu. Det blev... Uh, uh, Besserwisser. Ja, tack. Besserwisser. Besserwisser Family. Mm. Ja, det rubbade lite så här familjedynamiken. Det är alltid jag och pappa som vinner alla Besserwisser-spel och alla kunskapsspel. Men nu är det Matilda, min syster. Uh, det fick hon glänsa lite, så att... Uh, <laughs> men... Uh, så det var lite synd att inte jag vann då. Var, var är jag är vad är skillnaden mellan... För vissa är ett frågespel, precis som TP, mm. eller? Ja. Vad är skillnaden mellan det vanliga och Family Edition? Mm, alltså jag kan rekommendera eh, Besse verkligen. Det, det är kul för de mesta som inte riktigt gillar frågespel och sådär. För att, eh, det är många frågor som går ut på andra saker än, än kunskap. Utan det är andra färdigheter som, som, eh, tre, som, eh, som testas. Som testas. Och till exempel då, det kan vara en bild och så, kan, så får man titta på den i 30 sekunder och så, så får man en fråga sen på bilden, till exempel vad hade pojken längst fram för färg på strumporna eller sådär. Så det är rätt utmanande Det finns massor med sådana här olika Man får en sylifon med, vet jag också Så ska man spela, och ska, och så ska man spela liksom, någon låt Och ska så ska de andra gissa vilken låt det var mm. Jag satt och kollade på det där när jag var ute och julhandlade Sen bestämde jag att jag inte köpte det Men det verkade, det verkade kul ja, Eller komma ihåg 15 ord liksom, Det var tre stycken fordon av de här orden Vilka mm. och sådär. Ja. Så att det är rätt svåra eh, frågor ibland som inte, som inte är kunskapsbaserade Utan mer testa olika färdigheter Så det är kul, det är skogsspel. Det var inte så jag förväntade mig att det skulle vara däremot, men resten av familjen tyckte det var kul. Var det här. då du började bråka med din lilla syster också för att hon vann och du blev av sjuk? <laughs> uh, ja, det var där. det. vet är anledningen till att Kallen det kan vara Daniel Master. <laughs> <laughs> du har en bror som spelar också. Ja, precis. Mm -hmm. så, man ska inte spela med släkt, har jag märkt. jag märkt, <laughs> hört, märkt. E <laughs> nej men resten av veckan har varit bra Sen var det ju dagen efter jul, juldagen eh, Då bjöd vi hem en massa folk hem till oss Och så blev det en floppad kväll där på slutet Han gick inte komma in någonstans i oh, nej. Och var vi 15 pers Men Fem det svårt 15 pers. Det var en kille som kom in på ett ställe mm. <laughs> ingen, ingen annan kom in någonstans nej. Burger. Varför kom ni inte in förrän? Det, det var väldigt mycket folk ute ah, okay. Och vi var väldigt många Och då är det svårare att komma in ah. så det var, ja. Ja, Men det var kul att efterfästa hos mig i alla fall Ja, vi käkade, käkade chili cheese mm. från Burger King mm. och spelat Guitar Hero tills vi somnade <laughs> Ja, det var riktigt skönt faktiskt Det då att vi går runt och sjunger på Paint It Black ah, hela okay, tiden okay, okay. Det är Guitar Hero efterdyningar Ja, sen halva veckan har jag spenderat här uppe i Stockholm och, och äm, träffat äh, tjejens släkt och sådär Och gått lite på stan Och, och hängt med Team Effort <laughs> Ja, jag har hängt med Team Effort det är därför han är med här idag, för att han, hans flickvän är på annat håll, så han har ingenting bättre för sig. Mm. Så, <laughs> så vi, vi, tar, vi tar in honom i, i våra öppna armar. Ja, det är schysst. Det är barmhärtigt. Ja, jag har flytta upp hit sen också. Ja, så då kan du bli en fast medlem i Team Effort. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Men jag har inte julklappsleken här alls? Jag har spelat den en gång, men jag har, det var ett par år sedan. Mm. Den är ganska vanlig i Göteborg, ännu vanligare i Skåne och jättevanlig i Danmark. Mm. Så... I Danmark, som jag förstått det, så spelar väldigt många den. Okay. Kanske är det därifrån den spritsar? Ja, jag kan tänka mig det, för din, du, har massa spritsar, släkt, du, ja. du har en massa släkt i, Skåne, i Danmark, ja. eller i, ja, i Danmark, ja, Danmark också, och Skåne, ja. så, så det kan ju mycket väl vara så att det är därifrån det kommer. Ja, så, min släkt har spritsar. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Stefanie, din vecka? Ja, det är mestades i julfining och mat och sådär. Och typ shopping inför jul och sånt. Så att det har varit en rätt så lugn vecka. Rätt så skönt. Pyssla lite hemma och sådär. Effortkastiga så. julklappar. Effortkastiga julklappar. De nämnde jag ju faktiskt. Som du fick. Men <laughs> förra podcasten. Så att. Vilka du gav men inte vilka du har fått. För det kan du omöjligt veta. Ifall du inte har känt på vart du har öppnat paketen. Om inte ja. alla spelar in vart sin podcast och visar innan. Ja. <laughs> vad ni har köpt. <laughs> nej så gjorde vi inte. Nej, uh, nej jag tror faktiskt inte det var så mycket effortkastiga. Du fick väl tärningar av din blod. Ja, exakt. De är jättefina. För jag glömde dem igår när vi spelade. Har du glömde Spra. dem nu? Så att jag vet inte hur mycket du gillar dem. Nej, men de det är inte riktigt. Det var mest att de, inte riktigt, de har inte inte kommit in för lägenhetsgränserna. så att säga. De ligger fortfarande kvar hemma hos mamma i en påse. så att jag. Är de liksom inte är de riktigt. speciella på något men sätt? De är jättefina. De är de är rosa blå. Så väldigt så här, och fina eh, och eh, så står det på påsen som eh, brorsan hade lagt till Så står det eh, Stephanie's awesome dice Så de måste ju vara jätte, jättebra ah. <laughs> Hoppas i alla fall så att, eh, Var det så... Fredrik som gav? Ja Fredrik och hans fru ah. <laughs> det var ja, Annars så tror jag inte det var så mycket FK-stegare Han är bra Fredrik Sen om jag hade haft någon som bror <laughs> <laughs> det, var mycket, det var mycket bättre än min uppväxt det hade varit. Det känns som det, <laughs> ja. <laughs> det är bra. Anna Ja Um, jul. Ja, det var jul. Uh, annars så... Det är kul att det är reaktioner på alla. Veckan då? Oh. <skratt> <skratt> Julen. Det var, ju. det var jul. Det uh, <skratt> har jag gjort. Jag tror jag. Jag spelade väl lite Skyrim, inte jättemycket. Uh, jag bestämde mig för att kolla igenom säsong fyra av Torchwood. Doctor Who-spinoffen som jag hade missat helt att den existerade, så jag kollade igenom den på en kväll eller något. Du menar fjärde säsongen missade jag inte existerade? Ser precis. Nu. Du missade Torchwood, Ja, precis. Ja, säsongen. Det var, det var nytt. Det är också ett anagram om man, om man är sån för Doctor Who, Torchwood. Mm. Mm. Mm. Vad är Torchwood? Uh, ja, det är, det är en uh, organisation i Wales uh, bland annat som uh, slåss mot uh, övernaturliga ting. Och hey, har ens. bisexuellt sex. Ja, väldigt, det är väldigt det mycket. Det ska igen. vara så här vuxet. Så det är väldigt, väldigt mycket sex hela tiden. Men det vet du ju är vuxet. Mm. –Ja, men det, det, De verkar ha tyckt det. Det är, lite, så här, det är lite, lite underlig definition de verkar ha haft. Så, ja. så det är lite typ som troblad ungefär. Ja, typ ungefär. Och nu var det alltså satt fyra så jag satte mig och kollade på den i måndags eller något på eftermiddagen och så kollade jag klart på hela. Och sen hade jag en liten lite så nerd-rage-fit där vi tre när jag så klart den när jag såg slutet och insåg att det var någon setup för någon sorts dålig amerikansk spin-off eller någonting. Och det var bara... Jag blev bara arg. Jag blev bara mycket arg. Så det kommer mera? Kanske. Det, det såg så ut. Jag, jag hoppas inte det jag hoppas verkligen inte det. Torchwood America. Ja, det, jag, det kändes som det. Jag, jag blev bara arg. Det är så, nej, låt bli, låt bli. Så. Eh, annars så eh, har det ju varit... Ja, det, jag tittade ju på den där för att jag, jag har inte sett Doctor Who-specialen eh, ändå. Har vi berättat om sett, who? Doctor Who? Har sett Doctor Who-specialen? Nej, jag har inte det. Varför inte? Eh, jag vet inte. Det har inte blivit av. Jag har inte... Mm -hmm. Jag har berättat, för, för att jag tror inte att vi kan anta att alla vet vad Doctor Who är. Nej, jag hade, ingen, varit... aning. Jag hade ja. ingen aning om vad det var innan, innan jag kom hem till er en gång. Ni satt och kollade på det. Ja. I typ tre timmar i sträck. Ja. <laughs> Då hade vi väl satt på det i två timmar i sträck. Pröva dagar, inte ens. säga. <laughs> Hur gammalt är Doctor Who? Eh, det är från 1962, mm. eh, tror jag att det är från början. Förutom Star Trek eh. så är det den längsta serien, så här, längsta science fiction serien som har gått på tv. Och det är engelskt. Det är, ja, britt, är, väldigt. är väldigt brittiskt. Det handlar om en, en Time Timelord eh, från Gallifrey, eh, The Doctor. Eh, grejen med Time Timelord säger att de kan regenerera när de dör. Vilket är väldigt bra för då kan man byta skådespelare. Det är väldigt praktiskt. Så nu är vi inne på Elfte Doktorn just nu. Och eh, ja. Serien gick fram till slutet av 80-talet, början av 90-talet, från 60-talet och framåt, men sen la de ner den ett tag, den var så populär. Så kom den amerikansk film, ja, 96 eller något sånt där, äh, inte jättebra. Och sen nu är det, det är Classic Who fram tills dess och nu är det New Who från 2005 och framåt. Så att... vi, har blivit med, vi är på tredje doktorn nu från, från den nya serien, men allting, allting hänger ihop med, med det gamla ändå. Precis. Jag, jag kan inte tänka på något annat nu. En massa ordvitsar angående det där. Ja. New who? Who who? Jag, jag, New who? Jag who? tror att det, no? meningen, who, who? det är meningen. <laughs> De börjar... Första avsnittet nånsin av Doctor Who börjar med repliken Doctor Foreman och så kommer doktorn då och säger Doctor Who. Uh, han heter så, bara The Doctor och han, han heter inte Doctor Who, men det är, det är väldigt många gånger som de säger så här, Doctor Who. Mm. Och det är, han heter ju då, The Doctor också, man får ju egentligen inte skriva det är men det är väldigt många som gör det. Ja, då precis. Det. då man ska blir också, ut. Mm, mer ska nerd skriva. rage. Um, men ja, det är ju min absoluta favoritserie. Alltså, det han gör är väl mindre. Han, han åker runt i tid och rum och har äventyr. Rädda världen. Mm. Han har kompanjoner som varierar mm. mellan Jättejobbiga, ganska coola förr i tiden var de mest så ögongodis. Nu är de lite det men de försöker väl göra dem lite kapabla tror jag. Nu mm. lyckas mer eller mindre. Ja. Det är olika, olika säsonger. Har ja, men, vi, vi har typ... hört är väldigt arga angående vissa medhjälpar. Ja, Rose till exempel. Uh, vilken, vilken säsong var Rose med? Hon är uh, med många. Hon var med i första och andra säsongen. Då. Två doktorer har hon med. Nu snackar vi alltså från New Who. Mm, precis. precis. Uh, sen, sen försvann hon. hon. Hon blev fast i ett annat universum. Oj, oj, oj, så tragiskt. Eller jätteskönt beroende på hur man ser det. Men sen spände han väl tredje säsongen med att chatta på sin nya kompanjon att hon inte var lika cool som Rose så det blev väldigt konstigt. Och sen i fjärde så kom Rose House tillbaka, så det, det var fyra säsonger egentligen. Mm. Spoiler alert här, efterhand kanske, men, mm. men ja, men... Jag, jag, tror, jag, jag har sett några av oss i serien och jag tror inte att någon vettig människa kan bry sig om vad som egentligen händer i den. Det måste vara själva <laughs> grejen att se den som är... Det, det. Det, alltså, det är, det är väldigt, den är väldigt charmig. Ja. Är, man kan inte bara för att det är så här gripande ja, eller så egentligen, utan det är väldigt Eller för bara. att det är så bra och tag, liksom, att Man tar ju inte med i storyn att nej. man skulle börja gråta. nej. Nej, jag, nej. <laughs> jag hade en kompanjon jag gillade, det var lite tragiskt Men äh, <laughs> erkännande Grät, grät du? Ja. För hur? Alltså jag har i för fått, det har varit några, några stunder i vissa avsnitt, vissa säsonger så här, när det händer känslomässiga saker men det är ju undantaget snarare en regel mm. Mm. Men det är mycket också så här för mig att jag, när jag ser avsnittet så, så är jag verkligen inne i det och så blir allting jättebra Sen när man ser om det eller börjar tänka på det då är det så här <laughs> ah, nej, man, så jag, jag tycker om att se det liksom förstunden var i det. Så här. Mm. Det är alltså exakt som Dallas, Tre kronor, Skilda världar. I rymden. I rymden. För det kan man väl ändå säga. Det är, det är ganska mycket alltså personligt drama. Ja, mellan ja, ja. Och så. Jo, jo. Mm. New, New Who är ju väldigt... Ja. Det är bara det. Liksom. Så de som gillar science fiction och de som också gillar Skilda världar. Ja, ha? precis. Hush. Det är det där vi Who. möts. For you. <laughs> mm. <laughs> Det, säl det säljs ju boxar med skilda <laughs> värdar på stator. överallt, typ. Ja, tre kronor är ju också ute på DVD nu. Men, varför, men varför säljs de bara på så, så här mackar? För att det är dit folk kommer fulla på natten, för de har öppet dygnet runt köper köper cigaretter. Det är ända och... chansen de har, har att sälja skilda <laughs> världar. Det här kommer de ihåg. ligger ju på topplistorna på typ webbshopparna B också. De är där också? Ja, för ja Jag har bara sett också. dem på Statoil. Ja. Har du något mer för utvecklarna, förutom jul? Um. Nej, vi hade ju rollspel igår. Mm. Men eh, delar av team ja, precis mm. Några av oss. Vi kan prata lite mer om det sen. Precis. Mm. Eh, men ja, det var väl det intressanta jag har gjort den här veckan. det är tur för eh, Håkan, also called Lord Håkan. Mm -hmm. Det är jag. Mm. Lord Håkan. Vår Dungeon Master. Är eh, den kära Daniel Master, vill jag gärna att ni lägger till det. Annars vet ni att jag dödar dödad, <laughs> Eh, vad har jag gjort? Jag, har, jag, vet inte, jag vet inte om jag egentligen vill prata mer om Skyrim, men det är, jag har spelat väldigt mycket Skyrim. Jag kom precis till The Dark Brotherhood idag faktiskt. tycker att det är skärmigt än så länge. träffade Cicero. Han var cool. Ja, det gjorde vi det. Ah? Han var nice. Och de har Nightmadder i en låda. Mm. Det är lite weird. Eh, jag har också... Jag började läsa lite serier förra veckan, vill jag minnas, Så jag har fortsatt lite grann med det. Så jag läste en av mina favorit, Superman, Elseward. Elseworld Stories, alltså det är så här, typ what if, alltså det är parallella, parallella universum till Superhjälte universum så att eh, Superman Red Sun handlar om vad som skulle hända ifall han kraschade i Sovjetunionen Union, Union istället för i mitten av Amerika. Oh. Så man får följa stormannen när han liksom är... Eh, Stalins stormman som då tar över hela världen och liksom är en så här snäll, snäll diktator medan den gode Lex Luthor slåss i USA den, den sista kapitalistiska staten staten emot dem. honom och så är det, det är massa där om man har, om man har läst mycket Batman och stormman och så så är det mycket så här, mycket injokes som man gillar typ att Lex Luthor ibland står och så här, pratar om att ja fan om bara står hade hade kraschat i USA då du var bästa vänner liksom allt har allting varit jättebra och, ja det, det gör de ju inte Nej. Och det finns en Batman då som har var hans, hans föräldrar blev skjutna av Stalins KGB-agenter. Och det bästa med den här Batman är att han har, ni vet, den här pälsmössan som, som, som alla ryska. Som, som, som är i Ryssland. Ja. Han har liksom den på sin. Och så har han sina öron som, som sticker ut. Det är väldigt bra. Den är... Så den är lite sarkastisk kan man säga. Den, alltså egentligen inte, det är bara den där mössa. Alltså jag, jag man läser på kommentarerna efteråt efter serien så får man höra att den där, han, så, han så tecknade serien fick så jäkla mycket skit framför den där han typ det är kallt i Ryssland. Varför man måste man får, man får, Batman ha en pälsmössa för? Batman kan också frysa. Batman kan också frysa. Det, det är en väldigt kul serie i alla fall, jag rekommenderar den ifall man gillar serietidningar. Superman Red Sun. Jag blir sugen faktiskt, det låter, mm. ganska, låter ganska spännande. Ja, jag, jag har någon du vill låna. Ja, gärna. Uh, inte med mig. <laughs> Nej, uh, uh, sen är det väl inte. Sen är det ju rollspelet. Mm. Uh, jag har ju då sett julspecialen av uh, Doctor Who. Och du dör om du berättar någonting. Så att, uh. Uh, mm. Men uh, är du nöjd? Uh, uh, ja, jo, jo. jag är nöjd. För jul, alla som är specialavsnitt av olika grejer kan ju vara högst blandad kvalitet. Uh, mm. så, uh, ja, uh, hör Simpsons. Ah, alltså, Simpsons en... Halloween specialer exempelvis. Ja, men det, här var en, det här var en ganska mysig jul julpecial. Det var oftast är de alltid i London och så hände någonting. Det var de inte nu. Nu var de i eh, typ en så nångjänt sprädd vintervärld av något slag. Det var ganska mysigt. Jag fick på tal om här, juliga julia julklappar. Jag fick ett par eh, på tal julia julklappar och superhjältar, fick jag ett par långka i ah. i julklappar. Det var lite till med så här, Tights. Ah. Mm. <laughs> ja. När man är ensam hemma och druckit för mycket whisky. Eller om man är bland folk Har <laughs> för lite whisky Det också ja. Maskerad kallas det <laughs> har, man inte, har man inte alkohol i maskerader? Ja, jo, oftast kanske Det var min vecka Det var din vecka ja. mm. Min vecka då, det känns som att förra gången Vi spelade in alltså för en vecka så ungefär. Det, det känns för mig som att det var tusen år sedan Vi har rest till Göteborg Och fram och tillbaka, och rent och sovit oss. Föräldrar, Kalle ja Lång vecka, men angående förra veckans eh, Top 5 så nämnde jag ju Knuff. Ha? Det har spelat ganska mycket. Eh, jag, kommit, ja, jag har inte vunnit någon gång. Jag blev eh, utklassad av min morbror en gång. Eh, andra gången så vann min lilla syster. Eh, men Fiamme jag kan eh, nu återkoppla till Top 5-listan. Rekommenderas. Det är verkligen kul. Och sen så finns det, det finns massa olika regler i Fia Mcnuff Jag tänkte att i något avsnitt så kan vi köra en Fia med knuff special okay. där, vi, där vi kan, vi har specialregler i vår familj som är extra elaka Och då kan vi hela Team Effort ha spelat Fia med knuff med de reglerna Och så kan vi prata om vad ni tycker Pratar om det där spelet när man springer runt det där plusset och så drar man sig närmare, närmare mitten? Ah, ja, precis är du, är du säker? Jag är säker okay, ah, okay. Man kan ha mer elaka regler än okay, i vanliga ja, ja. fall ja, jag är med. Det är, det är typ sådana här grejer som att när man går in i mitten så kommer man i vanliga fall ut direkt. Mm. Ja, men för oss måste man stanna i mitten. Och så måste man kunna klara av att slå en etta okay. för att sedan komma ut. Så man kan bli utslagen när man redan står i mitten och har Jag gått runt det. hela vägen. Så ibland så står det så här tre gubbar och bara väntar och vågar inte gå in i mitten. Bara, när du går först, när du går först... Det är kul! Ja. Det låter som nickregler. Så, så det, du, det du säger att du har varit helt svält född på underhållning ja. Jag vet inte, jag att det är kul med firma knuffar ja. alltså. I övrigt så har jag provat på... Under julfirandet så fick en av mina småkusiner Xbox Knäckt. Ja. Som är det här då till Xboxen där man... Ja, den fångar upp alla ens rörelser helt enkelt. Jag har varit väldigt kritisk till det här precis som jag är kritisk mot det mesta i världen. Mm. Men... Jag får ändå säga att jag är ganska imponerad Av hur bra, för det första Den fångade upp rörelserna det var, Den fångade upp rörelserna bra helt enkelt Och vi körde det här, jag tror det heter Dance Revolution mm -hmm. Nummer två Och ja, då ska man helt enkelt Dansa till musiken och så står man två stycken Bredvid varandra och ska göra diversa rörelser och så där. Den fångade upp rörelserna jättebra Det var kul, det var massa, den tog foton På en för det är ju tre kameror mm -hmm. och Det kom alltså specialeffekter, det var bra låtar Liksom stå och dansa till Lady Gaga det är, det det låter är kul och ja. dansa till Lady Gaga. Så nu är det bara att jag skulle verkligen vilja köpa en, men ni, ni vet att mitt soffbord... Man måste ju flytta soffbordet nästan för att få plats mm. och Mitt soffbord är en kista som väger typ 300 kilo. Jag, skulle, jag, jag kan inte flytta den själv, det går nej, inte. Nej. Fast i och för sig, om du spelar till mycket knäckt och blir tillräckligt stark av liksom det i kroppen, då kan du flytta den kistan hur mycket som helst. Det är ja, bara att du inte har knäckt än. Nej, det blir fel. precis jag måste spela connect. Hem hos någon kompis mycket först. Eller? Ja, det verkar, det verkar så. Det här är eller så tar du hit en kompis som kan först hjälpa dig att flytta kistan och sen spela connect med dig? Ja, jag får flytta ihop med en kompis som vill spela connect med mig, kanske helt enkelt. Okay. Ah, ja. Det är det klassiska hörnan eller kistan-problemet. Ja, men jag måste ju ha kistan, för i den får jag plats med alla mina tv-spel och mm. alla kontroller. och allting. Man kan liksom, det är en massa lådor man kan gömma. Gömma allting. En kista är bra som för oss nördar som bod. I och med ja. att man kan få ner alla sina grejer så att det ser ut som ett vanligt vardagsrum. Men det var, egentligen. Så är fan det... med den här skammen igen. Det måste skammen. Bara... <laughs> Nej, men det är mer att man inte vill ha det simla plottrigt. Det blir så plottrigt med alla spel. Jag alla... tänker bara att det gäller väl för alla människor kanske. Jag med prilar. tycker att, det, jag tycker ändå... att det just är en kista. Vi, är coolt. vi har mer prilar. Jag säga det är lite kul att du nämner att man kan ha mycket grejer i kisterna. För att jag kallar Kalle skulle din kontroll nummer två till Xboxen. Och den låg ju inte i den här kistan, utan den låg inslängd under, ja. under liksom tv-möbeln. Så som det brukar vara. Så ligger det, i får leta hela lägenheter. Så du menar att, att det saker. är lite som bra i teorin med den här kistan? I teorin. Det brukar alltid ligga i någon av de här lådorna ah, yeah. jag, tror, jag tror det är, är 4-12 lådor. Man brukar alltid sitta och dra ut varenda ens för att få hitta kontrollerna. Sen i övrigt så var vi på... Jag träffade en kompis på mellandagsrean i Göteborg varpå vi gjorde vår vanliga runda i alla Göteborgs tv Då man börjar... Ja, jag kan berätta den här rundan så att alla kan ta efter vårt exempel. Man börjar på... Man går från centralstationen in genom tunneln, pistunneln. Ja. Och alltså, till vänster så kommer en game. Man står där inne, man kollar mm. lite. Detta är den spelbutiken som har schysstast folk som jobbar där. de mm. delar också, tror jag, med Telia nu för tiden. Men Telia-butik, ja. Det ja. jättekonstigt. Mm. Så står man där och kollar man på spel. Och så småpratar man lite och skrattar tillsammans med någon som står i kassan. Eh, och sen så kommer man underfund med att, nej, här finns ingenting. För att, ja, varför skulle det finnas någonting? Liksom man vet redan allt som finns. Nu sedan internet kom så är ju inte telia riktigt samma nej. sak att vara inne i. Mm. Mm. Och då går man vidare. Man går... Ut ur butiken, man går till vänster, sen så tar man i Norrstan, nästa vänster, man går rakt upp vid arkaden, alltså genom Brunnsparken förbi arkaden, den här till... gatan som ingen vet vad den heter. Gatan som ingen <laughs> vet vad den heter. Alla går på hela tiden. Precis. så kommer man till kompassen. Här har av nästa tehusbutik, en till game eller? Eh, är det Sci-Fi eller är den i Big kan... Games? Nej, nej, nej, innan, innan i Kompassen. Jag ja, tror är den är i Big Games. Ja, det är Big Games det, är Okej, det kanske på. är Big Games. Men och då kommer man upp där. Detta är nog tror jag den bästa tehusbutiken i Göteborg. Så går man upp och pratar lite med dem där också. De har lite mer spel, det är lite större butik. Så alltså, Den här gången så uh, hittade vi Tiger Woods 2010. 84 kronor. Så nu uh, ska vi börja spela golfspel på Xboxen. Mm. Um, vi får se om det kan ta sig ifrån Winter Sports. Då. Uh, vi har också hittat att det finns Summer Challenge 2011. Men det kostar fortfarande typ 500 spänn. Så det är inte riktigt värt att köpa. Men så, så Tiger Woods har vi köpt nu i alla fall. Vi går vidare i Göteborg. Ni går rakt fram. Ni tar till vänster. Ni går förbi Sci-Fi-bokhandeln. Ja, mm. den, den finns i Göteborg också. Bästa bokhandeln. Mm. –Men den tar man sist. –Jag tror att det är samma affär som mm. flyttar på sig. Absolut. Så man går, för, <laughs> man, man går förbi den och så går man in på jättekonska bakgator. Lilla, kanske Lilla Kungsgatan eller någonting. Och Där kommer, tar man till höger sen, förbi en massa så här porrklubbar. Och det är skitkonstigt område. Och så, <laughs> och så kommer ni till eh, TV-spelskompaniet. Eh, Tv-spelkompaniet är en jätte, inte men ganska liten så här, som säljer en del retro och sånt också. Den, den typ av... Så här, ett, man vet aldrig riktigt grejer, men det är, men det är alltid en invandrarkille, typ i 20-årsåldern, 25-årsåldern som står där inne. Det är aldrig någon där. Vi är helt säkra på att det måste vara någon sorts droghandel <här> i den här butiken. <här> Om man, <här> man öppnar kartongerna bara faller ut, kallar <här> no, no, vi liksom så. Här, de, de säljer sakerna till helt hutlösa, jättekonstiga priser. De bara, ah, men det här, det här PC-spelet kostar 600 spänn. Som mm. ser ut så det från 2007. Är det då de här stora kartongerna som man ja, kan gömma då? På vissa, på vissa kan det nog vara det, men ja. på de flesta inte. Okay. Inte längre. Men så vi tror att det är något udda med den där butiken alltså. Men det, är, det är alltid kul att gå in dit, och sen så blir man lite, det är lite läskigt. Man är alltid ensam där inne. Den här gången stod han åt när vi kom in. Killen. Och så satt en kille, en kompis till honom de spela CS typ på en dator. Sen går man ut därifrån och så går man till sci-fi-bokhandeln där man avslutar. Och på sci-fi-bokhandeln. Så såg jag en bok som intresserade mig Så jag tänkte se om ni, vad heter den här Den här som finns med i South Park också Den här som tar över hela världen Han, demonen Cthulhu. Ja, Cthulhu. Cthulhu. Lovecraft, mm. ja, Lovecraft. Mm. De sålde på särskilt en En samling med noveller av mm. Lovecraft, i en stor svart fin bok Var det en mm. översatt till svenska? Nej, det var engelsk för att, ja, Var den som hette Call of Cthulhu? Nej, Nej jag okay. trodde inte det, utan det var massa noveller då Ja, men det, för det, för det finns en novellsamling som heter Call of Cthulhu And en, en, en Other Weird Stories eller någonting ah. Där bland annat Call of Cthulhu är mer då plus Typ Penguin, andra. Uh, penguin uh, Det, det kanske du, var den då men den Är det någon som har läst den här boken? Mm. Jag, har, jag, har läst, jag, har, jag har läst en, en novellsamling som heter Call of Cthulhu ja. And Other Stories mm. Skulle du rekommendera den? Ja, så länge man inte, alltså, genet, man, man blir inte så rädd som man kanske tror att man ska bli eller någonting. Det är inte så weird. Och man får veta att det här är typ här skrivet 1910 eller någonting, så det är väldigt konstiga rasistiska ja. inslag <laughs> hela tiden. Jättekonstigt. Jätt, Iran sitter man och bara, oj, oh, varför man alla svarta som apmen. Ja. Det är lite obehagligt. Men äh, ja. annars är det alltså, annars är det så länge man går in i rätt mindset så kan man. Det är lite som när man läser Åsa Scott Card också. Han har ju så mycket himla mycket fördomar. Förlåt, vem? När man läser Orson Scott Card. Jag vet ändå ja, Game, vet game Lost Boys och liknande. Ah, okay, okay. Alla möjliga bokserier. Men då så, han har han också väldigt, väldigt mycket fördomar. Han är väldigt relikas av sig, så det, är lite Men det, det är lite sånt som Men, man ofta äh... får stå ut med om man, om, man, om, man, om man vänder sig till så gammal ah, litteratur. Exakt. då. Men, De hade den oss Men jag gillar, jag gillar Lovecraft i alla fall om man från ser vissa bitar så så, Och sen vissa grejer är väl mer obehagligt än annat ja. sen så det väl väldigt mycket liksom, Jag gillar Herbert West Reanimator. animator The Color Out of Space The Color Out of Space är bara obehaglig mm, den, är, den är bra Vad tyckte ni om min lilla rundtur i Göteborg? Jag gick vilse direkt Du gick vilse direkt ja, men Jag ser det som en flört till göteborgarna Nej, men det är så, så vi har lite lyssnat i Göteborg så Nu har vi flirtat gott med dem också mm. Det var väl egentligen det enda intressanta På min vecka så... Det var väldigt intressant så att... Ja, jo, men precis mm. Du vet jag vad du ska få i julklapp nästa år Ett nytt stort bord som man kan stå på Ett Kinect och ett Fiamme -knuff. Ett Fiamme -knuff. Till Kinect ja, ja, Kinect Fiamme Knuff Vi laddade också, också hem Fiamme Knuff till eh, Rasmus Ipad Mm. Mm. Det är inte samma sak Nej. <fors> Man kan inte fuska då Om vi säger så här, Det är inte så kul att kasta en tärning genom att trycka på den på Nej. en iPad Nej. Lärdom det nummer ett Man får göra rörelsen till Kinect istället så det, jo. Slå. Oh, det hade varit ganska kul <fors> All, alla, spel, alla spel där man ska, kan kasta en tärning skulle ju Kinect vara skitkul Tänk dig som du säger, jättestora tärning, man tör med båda händerna så kastar ja. man eller, eller typ, ju bättre man snurrar och hoppa, hoppar på ett ben och slänger iväg tärningen liksom, desto ja. större chans att det blir en sexa Ja men det låter ganska kul Det är tur att inte vi har spel. Ja, det är väldigt tur det Det skulle bara, vilja, bara vi som vill spela spel. Jag vet. Dags för paus nummer ett Så kommer vi tillbaka efter pausen med Dungeon Masters Confession <laughs> Och så är vi tillbaka på den första pausen och direkt över till Håkan, våran Dungeon Master. Ja, och det här är då Dungeon Master Confession, det inslaget där jag varje vecka, förutom förra veckan. är <laughs> erkänner någonting om mitt, om mitt spelledande, liksom vikta mig lite grann för att få det lättat från mitt hjärta och, och dela med mig till resten av din förts. Och eh, dagens confession är att jag... Trots att vi är ganska bra vänner allihopa, jag känner de flesta av er liksom. <laughs> ni är helt okej. Okay. <laughs> uh, jag har varit en spelledare i över ett år. Uh, jag är, alltså, det, ingen har sagt att ni tycker jag är jättejobbig, eller att det har ni sagt, men inte liksom i sammanhang. Uh, men ändå känner jag ibland så här att all den här teatern som, som ingår i, i att vara spelledare... Jag, jag, jag vågar inte riktigt gå liksom fullt ut där, så därför känner jag liksom att jag alltid har, alla har alltid samma röst. Uh, det här inte, det, det, jag vet inte, jag, jag känner att jag liksom inte vågar skådespela så mycket som jag skulle vilja göra För att jag är rädd att känna mig tunt helt enkelt Så det är, det är dagens confession att jag är rädd att som DM känna mig töntig <laughs> Inför en grupp rollspelare som jag känner alls bra. Det, är väldigt, det, det skulle vara väldigt konstigt om vi satt och dömde dig. Ja, faktiskt. Ja, det är det jag menar. Men det, ja. det är därför jag liksom ville, ville bara, ville bara vädra så här hur, hur, hur hade det varit ifall varje karaktär hade varit sin röst. Jag tycker kul det är röst. Jag tycker det kul jag tycker det, det hade varit mycket roligare för att det, det, det är det alltid är, Du har ju en röst. Mm. Det är en bra röst. Mm. Men, men det hade varit ännu bättre ja, faktiskt om, det. om det var lite mer olika röster. Så jag tycker mm. att det, det hade gått bra av, av att våga spela ut lite mer. Och det, det hade nog ingen haft något emot. Jag tror inte att det kan vara så. Vad jag, själv, liksom att if jag går själv, att fall jag kör 200% på det så kanske liksom, alla har köpt lite mer så mera För att jag vet att vi, vi har nog haft den här frågan, liksom, att, är man in character hela tiden eller är man out of character? Alltså, är, är det så att Nick säger att min karaktär gör så här, eller säger Nick, jag är Mr. Gaffews, jag gör så här Det där var alltså Mr. Gaffews <gör> tror, tror du att han låter så? Jag måste ändra, jag måste ändra hur, hur jag kan <gör> ställa Mr. Gaffews <gör> ja. Vad säger du, Anna? Det ser lite ut. Hon sitter och plockar sönder min ljusstake, del för del, som ja. en Ikea-möbel. Jag tar bara bort allt överflödigt sterin. Det, det ser bättre ut nu om man tar bort alla delar sen också. Jag, jag tycker om när du gör dina röster. Jag och Sandra har ju pratat mycket om det här när vi blev onda. Det var ju mycket... Alltså, våra karaktärer, inte vi visst, visst, Det är alltid bra att klara att göra. Ja, du såg så, du såg så chockad ut, jag vet inte riktigt. Den här vampyren, han hade ju visserligen en cap, men vi kom vi fram till också att det mycket berodde på hur du spelade honom också, att vi tyckte han var cool. så mm. att, hade du inte gjort det så hade han väl inte varit lika intressant. och Då hade vi väl kanske inte velat ta över världen med honom. Liksom. Och om inte du hade haft hjärninflammation som äh, antagligen påverkar dig beslut lite grann. Okej, okay, jag hade blött näsblodd typ 48 timmar i sträck. Men så att det kanske var därför jag tyckte det var cool. Jag vet inte. Jag vet inte. Men jo, visst... Jo, men jag, jag gillar det, det är kul Sen har du, en av mina favoriter är din så här gamla gubbiröst De <laughs> förvirrade och senil bara. Ah, Ja, ja <laughs> förvirrade och senil, den, den är alltid bra Jag kan ju minnas, jag har bara varit med en gång ah. Men du körde ju något spöke vet jag i någon lada Det var, det var kul att höra den rösten när du inte har hört men det Kan du visa rösten? rösten? Minst du vilka röster Uh, nej, det gör jag inte. Jag, jag minns vilken NPC det var. Det var en som försökte, som, som försökte lura er in i en lada där det var något monster. Men det var bara Kalle som gick på det, va? Ja, nej. Ja, just det. Det visade sig att det var någon alv och en drake i ladan där. Ja, ja. precis. Den här alven var no, no, egentligen något spöke som såg ut som en alv ett tag precis. precis innan uh, nix karaktär puttade in mig i ladan och stängde dörren där. när, ja, den började när det började brinna. Välkommen till din effekt. Välkommen till första spelomgången. Stanna i den här ladan där ja. inne. Det är en drake där inne. Vad vill du spela mer med? Liksom. <laughs> Men. Men Håka, Men. kan du inte visa den resten som du alltid använder? Vilken är det? Inte det var min vanliga röst Nej, men du har en röst som du alltid kör Oj, eh, hjälp mig, v vem brukar ha den? den? lite släpande Ja, är det den här kanske? Jag vet ja, den känner jag Nej, Men Desmond-rösten, det är typ den som är jag... Ja <laughs> Men det finns också en som han, som han utan huvudet hade. Eller han Alla som bara var bar ett huvud ja. ja, han som bara var huvud Han lite kyr. mer nervös lite hack, nästan. Uh, nu, nu blir jag alldeles ställt Om jag hade kunnat rådna skulle jag rådna Precis just nu <laughs> Men ja, uh, yeah. ja. Det känns som alla fall som jag ändå skulle kunna köra ännu mer på att göra dumma röster. Bara för att liksom, dels för att göra distinktiva karaktärer och dels för att ni inte skulle tycka att det var jätetömt. Nej, nej, nej, men jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är skämt när man kör lite liksom lever i det hela. Ja. Men sen är det också så här, väldigt mycket hur mycket man känner för karaktärerna. Jag tycker själv hur mycket man lever sig in och hur mycket man mm. rollspelar ja, i rollspelet. Så att säga. Liksom, så Bara lite, för att lite... lite snabbt nämna innan vi ens går in på att vi spelade i, med din bror igår. Fredrik gör ju, ju underbara obehagliga saker. Han har. Han är en röst, han har en obehaglig halfing Han har en obehaglig Goblin-röst. Han har väldigt många obehagliga röster som är väldigt, väldigt bra ja. också, han, Det är Sånt det. är kul. Mm. Ja, så det är lite därifrån du har fått dagens... Eh, ja, men konfersen. lite gärna. Jag såg det igår så bara... Men fan! Varför är inte jag så där? Du vill också ha en obehaglig röst. Ja, men också, men det har jag. Jag har ha liksom flera olika. Ja. Ja, du har en väldigt behaglig röst, Kalle. Jaha, okay. Rent allmänt. Ja, alltså jag har hört det. Jag har en bra telefonröst, så mm. att, kan sitta på radion. God morgon, god morgon. Ja, en bra radioröst ja. också. Kalle utan. Mm. Vi går samma. Jag har en liten snabb förfrågan innan vi går vidare med att, med att Nick styras oss vidare genom programmet. Skulle vi kunna... Vi har, vi har ny teknik idag. Ja, det, det har vi inte berättat om. Vi har köpt in mm. hörlurar för 230 000 kronor. <laughs> om, om man förstorar upp det till, till våran ekonomi. Ja, men det, det känns så här. Ja, det är mycket det kändes om när ja. vi betalade. Det, ja, då är det flera miljoner. Hur känns men... det i örnen i Göteborg? Känns det bra? <laughs> det känns bra. Ja. Innan vi säger ännu mer saker jag kommer klippa bort. Eh, ja, kan vi pausa lyssna ja, vi, vi, vi, vi tar, vi tar en, så, Jag gör pipet som vi ja. gjorde innan. vi det, det. pip. pip Ja, då är vi tillbaka igen. Ljudet var inte konstigt. Det var jättebra, precis som vi vill ha det. Vi vill se hur slutresultatet blir ifall... Ja, alla kommer åtminstone att höras. Det verkar på något vis som att Mina och Min och Håkans röster förvandlas till... Jag vet inte hur ska... Monsterröster. Någon typ av monsterröster. Men, <laughs> men Håkan får väl använda sin, sina magiska fingrar och mm. på något tekniskt vis förvandla våra röster till behagliga radioröster. Och vi bara... med lite lägre röster tycker det Väldigt skönt att slippa prata väldigt högt och artikulerat, utan vi kan sitta och prata lågt, som vi brukar göra. Ja, precis. Vi satt väldigt, eh, vi satt väldigt nära och mysigt senast. Alltså innan vi hade de här, nu har vi headset, liksom. annars satt vi runt varsin, eller runt två stycken mikrofoner. så alltså, samlades vi i typ tre personer runt en, mm. en mikrofon och då blir det väldigt, väldigt trångt och mysigt och gemütligt mm. Vi kommer bli vänner från och med nu ja mm. Jag är redan sämre vän med alla här inne nu När vi har de här mm. istället Jag känner att så här personal space innebär att jag inte vill ha er här längre nej, <laughs> nej. en gång jag fått det liksom så var nej Det, det kan kännas så här På mm. mm. om personal space Ni hade ert personal space ifrån mig igår När ni, spelade, <laughs> <laughs> när ni spelade, spelade utan mig En spelomgång Med Fredrik som du har skvallrat om lite här som speledare mm. mm. Så berätta vilka var ni som var med Hur gick det Vad, vad är skillnaden mellan att ha Fredrik och Håkan som spelledare för det första vill jag bara säga sjukt bra segway och sen kan någon av er få berätta om <laughs> vad vi gjorde igår. Det var jag, eh, Stephanie, Håkan, Joakim och Sandra, Sandra som, eh, som spelade. Med Fredrik som spelade, som sagt. Och Fredrik, är ju, Fredrik är ju hård i det att man går ju alltid in där och tror att man ska dö. Jag är alltid övertygad om att det, det kommer att ske och det är hårda fighter och det, ja, det gör ont <laughs> så här, vad, vad man än gör så gör ont Bevisligen så dör man ju faktiskt för det här, med tanke på att ja. jag, min andra karaktär, nej vad blir, ja, min andra karaktär det. i det här spelet dog nu det här var tredje sessionen vi körde i den här kampanjen mm. så folk dör och vi har behövt ressa folk tidigare och så Det kändes lite hårt igår, vi fick ta ett rätt så här hårt beslut. Så är eh, det att du äh... lätt, eller vilket av menar tänkte... du? Är det eller menar du att ni övergård? Nej, pojpoj tänkte <laughs> du... jag. Nej nej. nej, nej. Jag tänkte oh. på din karaktär som, som gick upp några våningar över oss och ja, blev dödad av att... Fire Beatles. Jag fick och... skylla mig själv, det var bara att jag var lite uttråkad, så jag tänkte att jag går och explora med din mm. familjär. och det, så det inte sprang så iväg själv? Så du sprang i själv. En... Men det var delvis för att Håkas karaktär var helt död, och de behövde vila upp ja, sig och vi behövde så... rikogga lite och veta om det fanns fina i Det är hörde väl ungefär att hon brann upp där upp, eller no något hörde vi och vi bestämde oss då oh. så här att nej, vi tar den uh, utslagna vägen och, och går härifrån. Mm. Mm. Jag låg på noll HP, noll healing surges. Vi klättade upp för ett torn och så bestämde sig mina, mina levande teamet för att utforska ensamma. <laughs> en av fem stycken, typ så här hund, hundle, alltså hundstorlek. Uh, fire beetles som bara yeah. spränger henne. Ja, och samvästarna ditt var vi tänkte att, ja... Vi är inte riktigt lika äventyrliga kanske. Nej. Min min mage har nu överlevt tre sektioner. Hon, okay, hon dog första men blev återupplivad men hon lever fortfarande vilket är lite imponerande. Hur många dog av hur många hur många dog? Uh, dog? Okej, okay, vi var väl fem stycken som mm. spelade. Eh, Joakim ja. drog, inte dog. Han drog. Ja. för han var ja. tvungen att gå tidigare så hans, så hans karaktär lämnade oss. Och vi lämnade honom lite grann, min karaktär gillar inte hans karaktär lite grann så, så när han sprang iväg för att täcka oss så sa vi, okej, okay, jag gick vi vidare uh. <laughs> <laughs> Han hade på för att min karaktär död är så och grejer, det var, det var så här dåligt blod mellan oss. Mm. Um, Så att han drog Uh, Stefanij dog. Yeah. Jag var nere på noll, noll. Vi kvävde min familj med sand. Uh. No. Men det, det var, var, var Joakim. Uh. Det var ett nödvändigt beslut. Alltså, vi började vårt äventyr i ett, i ett trångt rum som sakta fylldes med sand. Mm. Det var lite jobbigt. Och en av öppningarna, vi ville se helt enkelt om det var säkert under öppningen och så körde vi ner uh, då. Fiskig fiskägg som är eh, Det är Annas. min lilla demonfamiljer. Precis, mm. och liksom kör in den i springan där. Och det vill säga att det bara var sand där, Så den kvävdes ju ganska fort. <laughs> så, men nu, mm. nu, är han, nu är jag hans favorit igen i alla fall. Så att, mm. Ja, det ja har han, han, han är bra. tillbaka. Mm. Ah, ja, bara honom igen. Vet ja. Men nu är han buds med Anna istället för mm. Håkan, som mm. hade blivit nya favoriten tidigare. <laughs> Jag jag har beklagar, har som, eh, mm. vi har lärt oss som laganda från Team effort, jag, när vi när vi lämnar varandra och <laughs> liksom lite så yeah. alltså, det var inte så att vi lämnade varandra. Han men, sprang han ifrån gick, oss. Han gick ifrån oss och så sprang han in i förvädelse. Men det var efter att han hade gjort allt så att jävlas med oss. Han hade hoppat över taget på sig för så många finisar som möjligt. Var det ett jobbigt. Så skrikit på deep speech. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. För att skrämma bort vår räddare i nöden. Ja, det var <laughs> <laughs> samlades kanet var på väg för att rädda oss och var på då Joaquin Kennedy gete bra att liksom bara skrika på jävelsespråk på den här <laughs> vad, säger, vad, säger, vad säger du, Kalle? Du har ändå spelat en del rollspel. Hänger du med i språket? Ja, det jag. hänger jag med. Aj, aj, aj. Jag sitter och funderar på hur det, är för, hur det var för Håkan nu när han inte är i Dungeon Master längst, tänker jag. Ja, precis. För du börjar på ett då? På, på noll, liksom. Det här är ju... Vi kör liksom, det, är en helt, det är samma uppsättning människor ungefär med några, mm. med några noterbara bortfall som Nick, till exempel. Mm. Men, men det, det är en annan kampanj, liksom, så det är, andra, det är en annan värld och det är andra, mm. andra karaktärer. Så Vi, vi började på level två, tror jag. Ja. Vi har precis nått något level tre också det mm. ja, verkar vara rätt vana att liksom börja om på början, från början och så där, och med att ni dör hela tiden. <laughs> ja, och, och, och, och, Fredrik, Fredrik är ju snäll på det sättet att man får börja då på den level som de andra är oftast. Mm. En, I alla fall ja. än så länge. Vi får se det är nu när vi det har är Det man brukar göra ja, traditionellt precis. i alla fall. Är jag tror jag tycker det mesta är så här, hårt jämfört med så här... Du är min första Dungeon Master, Håkan, så du är väldigt snäll med allting egentligen. Så kommer det annat folk och spara. Och då Skulle jag få börja om från början? Vadå får jag inga magic-items, va? Va? va? va? <skratt> <skratt> och här, Behöver jag äta varje dag? Behöver jag betala för rum? Sova, va? <skratt> <skratt> ja. alltså, men jag tycker jag faktiskt inte frek är så hård. Nu är jag kanske lite partisk här, bara för att han är min bror. Nej, det är men jag, jag, jag, det, jag menar inte så negativt. Andra. Nej, det, det. Ja, okay. Nej, för att andra rålspecledare andra jag har kört med, de har ju varit lite så här hårdare. med som sagt, man måste betala för mm. varje måltid. Att man, som sagt, får börja scratch och inte hitta några magic-items. Jag tycker så. att just den delen rollen tycker är alla tråkigast. Det är därför jag gillar för att det är som mer kan <laughs> 3-5. 3, på 3 på är bara så här, man kan liksom typ så här: man kan kolla på vikten på sin dolk, och så kan man betala tre koppar för den, och så delar man sina. Jag vet inte, jag tycker att det är för mycket, för mycket så här köp simulator, och så är det för lite för att döda folk simulator. Mm. Och det är därför du har ju viljat att vi ska prova 3,5 någon gång? Ja. Gånger, så. Alltså, inte för att jag, alltså, jag tycker, egentligen inte att det är tråkigt, men jag tycker att skillnaderna som man har gjort mellan versionerna förstår jag, och håller med om. Däremot vill jag att vi spelar 3,5 någon gång, altså i någon vill Jag, för jag vi har föredrar ju... 3,5 och ah? 4, så att jag provar gärna. vi, nya vi får då uppskatta vad vi har nu så här. Eller, eller, så, eller, så, gillar vi helt enkelt det så mycket att vi går vidare tillbaka till det. Det, det vet ja. man aldrig. Ja, det är väl att det inte finns några karaktärbilder för 3,5 det finns Nej men jag, jag ah, tänker inte äh, så bara för att, liksom, ah. utan, – Bra verktyg att ha. – Det är ganska utan, jobbigt, ja. Utan mm. att liksom ta upp för mycket tid nu igen så tänkte jag att vi bara ses allihopa med de tre grundböckerna. Ni får handbook, och så gör vi karaktärer tillsammans. Och, så, och sen kör mm. vi resten av tiden. Det, Man att säga att det är jättekul att göra karaktärer på det ja. viset. Mm. Det är, för skulle vi kanske det tar en två timmar att göra en sån karaktär. Det, ja. med. Så, Ja, det tar nog mer Och för, mig, för mig, de som känner mig De som känner mig vet att det egentligen tar typ fem timmar för mig ja. att, göra, att göra en sån karakter. För att jämföra, tar det lika lång tid som i Eon eller tar det kort Nej, för... Eon, Eon tar längre tid, jag. Alltså ah. om man håller sig till en, till en grundbok i Dungeons Dragons. Ah, okay. mm. Alltså om man håller sig till bara en Book så går det ju snabbare än, än man har alla mm. som 80 stycken. Mm. –Splash-böckerna, eller vad det heter. –Är det en som kör skills istället för levels? och sånt. lite ah, man De, man gillar, upp skill. –Jag gillar det systemet. Vi har pratat ganska länge nu redan. Vi diskuterade lite här i pausen. För att vi är ganska många här. och förra avsnittet så sa vi att det var en julspecial– och att det därför fick vara en och en halv timme. Nu är det ju nyårsafton och vi skulle gärna vilja prata om nästa år, lite sammanfattande. Mm. Så jag tror att vi faktiskt låter det här avsnittet kanske också bli ungefär en och en halv timme. Vad säger ni? Är, är alla up for it? Ja, ja. ja jag, jag antar att vi kommer att ha en till paus och lite kaffe på det. Till paus, lite kaffe... Och sen är det bara köra. Ja, sen kommer vi att prata, vi prata mer om nyår. Alltså liksom mer, Ah, Fyra nyår, kanske nyårslekar, sen 2012, vad vi har för nyårslöften och så vidare. Sen så kommer vi ha en eh, topp fem lista, som, sagt, som, eh, som vi kör, ja, som också har lite nyårstema. Det, det tar vi lite senare, men då, då, då säger vi att vi kör en eh, lång podcast den här gången mm. också. Mm. Så då kan du bara prata lite mer, Kalle. Det som, ja, okay, som okay. håll uh, <laughs> Jag kan bara babbla på en massa spel istället så här. Ja, De senaste PC tio pc ja. Nej, men, uh, <laughs> nej men, vad, vad tycker du när, du när du hör oss blir du inte sugen på att börja spela Dungeons and Dragons just nu när du har hört. –att man sitter och pratar om omgången. –Jo, på. Alltså, för jag har en karaktär, som sagt. Och, um, men uh, den fick jag ju fem minuter, tror jag, på att forma så att, och, och göra en ny karaktär sen– –och, um, och verkligen liksom, uh, man får en koppling till den. Så här, –Det skulle ju verkligen vara, vara. slut. Mm. –Ja, precis. Vad är det högsta när jag kommit till level, förresten? Åtta. Ungefär. Uh, team effort då började ungefär för ett år sen på level 1. Mm. Ah, okej. Okay. Så nu har vi kommit upp till level 8. Mm. Mm. någon nu gör vi tre tror jag, level 3 eller 4 kanske. Någonting fick jag hoppa in så uh, det var schysst. att 4 5 eller 5 6 tror jag nästan att ah, kan ah, fem, sex, sex, men, var jag var 6 5 6. 6 5 6. Jag tänker mig. Jag tror jag, det var, var. ju 6 7 någonstans. Det var Stefanne kom med 9 10. <laughs> 6 7 tror jag. Inte så lågt lävel utan det är ett förtägel. Det är var. varit kul att liksom börja ja. på riktigt och så, och så bygga ja. upp den såklart och uh, vara med på lite äventyr. Ja. För det är, kanske till och med att pröva, pröva på vad vara Dungeons och på riktigt. Mm. Liksom. Ja. Men, uh, uh, du känner jag... inte för att starta upp en egen uh, rollspelsgrupp i Göteborg? Tina <laughs> <laughs> för i Göteborg. Ja, ja, ja precis. Ja, vet Nej, jag har inte riktigt tid för det i Göteborg. Så, uh, <laughs> uh, för det krävs mycket armöppemang att dra igång det. Ja, jo. Men uh, jag har kalett på sen när jag kommer upp hit. Mm. Om jag kommer upp hit. När du kommer upp hit. Du måste flytta upp hit så du kan bli en del av Team Effort. Ja, vi behöver fler göteborgare. Det är tunt. Och så föddes en sekt. Det är redan en sekt. Absolut inte. Jag tycker att det är dags för nyårstemat nu. Där vi ska berätta lite om våra största förväntningar. Jag vet inte... Vi har, vi, vi har ju egentligen bara två pausmusiker, men det känns som att vi skulle behöva... Jag vet att du har en massa ljudhåkan som ah, ja. vi gillar, som det skulle vända. Så om jag säger så här nu då, så kan du lägga in ett ljud ja, efter det. Ja, kläpp Nyårstema! Vem är det som vill börja? Jag, jag tror att vi börjar på Stefanie, som har fokuserat på filmer som släpps 2012, som hon ser fram emot. ja. Jag var lite så överexalterad när jag såg att Nick hade nämnt filmer som en sån här grej inför nya året. För jag hade redan sparat in några som jag verkligen, verkligen ville se. Och sen har jag ändå börjat kolla så hittade ett par andra som jag tänkte ni kanske vill se. Så jag tänkte, då har jag 16 filmer faktiskt jag ville prata om. Jag har gjort det i ordningen som de har premiärdatum i Sverige. Så jag tänkte, det är enklast att köra mm. på. Så först har vi The Hunger Games som har premiär i mars 2012. Eh, den är baserad på en boktiriologi av alltså Suzanne Collins. Eh, det är ett post eh, drama, drama, säga äventyr i Nordamerika som då är, heter Panem. och Sen så är det, det att eh, årligen så arrangerar regeringen, och Capital, eh, ett tv vänst –där en pojke och en flicka i åldern 12 till vad var det, från 18– eh, –från de 12 olika delstaterna möts i en dödlig kamp. I slutändan ska jag ha en överlevare då, liksom, som är straff för tidigare uppror. Uh, som jag är väldigt sugen på. Det kommer att komma uppföljare på den filmen också. Det, det är väldigt Battle royale om man känslomän. Ah, jag, jag den satt och apanska. tänkte på Battle Royale just. Uh, faktiskt. Exakt. Och den där med Woody Harrelson och Jennifer Lawrence som har gjort Winter's Bone och massor andra. Winter's Bone. Nej. <laughs> Winter's Bone som ah. var i filmfestivalen förra året. Vet, den är film. Och den sen också mystik i Skådespelaren också i X-Men First Class. Sen är det John Carter som också har premiär i mars 2012 som är baserad och, återigen på en bokserie eh, som heter The Barzom serien heter den, tydligen av Edgar Rice Burroughs från 1917 kom första boken. Och det är också så här, äventyr och storslaget och sånt. Men en sak som jag är väldigt skeptisk... Den nu spelar sig på mars för den delen. Så här. Ja. Och han har alien folk och sånt där. Men det är väldigt skeptisk. Jag att det är Disney som har gjort den. Så det känns lite så här farligt. Man ska ah. inte underskatta Disney. Nej, men jag blir lite orolig för, för att den, det är en väldigt brutal serie som jag har varit ved att läsa jättelänge. Jätte, och nu kanske Disney kommer att familjisera det liksom, så att barnfamiljer kan se på Nej, det. Det är det. jag vet. Jag vet, inte, jag vet inte riktigt alls vilken åldersgrupp den kommer ah, för att vara Lite wall du kanske okay, ja, då? Ja, men det, är det som är roliga är att det är regissör eller Andrew Stanton, han har gjort wall -E och Finding Nemo som regissör mm, tidigare. Mm. Så då vet man inte riktigt vad det blir. Men då förstår man skepsismen då. Yeah. Alltså inte för att de är så dåliga filmer, nej, men fall det, det, film. det ska vara en brutal film. Exakt. Brutala fighter och krig och sånt. Liksom. Hitta Nemo så är ju väldigt läskig för barn. Jag minns att jag såg det med att barn någon gång blir skiträdd. För typ den här... jag, jag, jag tänkte att Hitta Nemo det är ju en barnfilm, men den här ungen var skiträdd för hajarna. Till börja gråta och grejer. Nej, vad Varning, för Varning för att barn ja, är... Ja, fega. Jag, jag vet inte vad ska säger Jag mår bra nu, inte ingen fara. <laughs> <laughs> Okej, okay, sen är det Chronicle också premiär i mars 2012. Eh, som är handkamerafilm, typ väldigt skakigt och dant. Eh, det handlar om tre high som upptäcker att de har fått superkrafter som är typ så här både att de är väldigt starka eller oförstörbara även riktigt vad, men på tillägna ser man att de stäver en varandra med gaff gaffelrum, böjer sig. Och att de får telekinesiska krafter, att de kan man flytta saker med tanken och då att det en av de här eleverna eller killarna blir helt maktgalen och typ över världen. vinner men var vad han utnyttjar sin kraft är väldigt fel han känns så. Så den blir spännande tycker jag som tycker om lite så här skakiga egna filmer. Ja men det låter väldigt spännande just det här både det skakiga och superhjälte temat mm. och antihjältar sånt eller ja. liksom riktigt. Eh, sen är det Wrath of the Titans som också i mars som är, handlar om eh, Ja, att titanerna har ringt i det grekiska drama, eller drama, det är en grekisk storyline. Eh, väldigt mycket actionfilm. Eh, och sen är det någonting om att Zeus har blivit kidnappad av Hades och eh, Ares. Och att Varför ska Hades alltid? Ha alltid vara skurken i de där grejen, när han inte att, är det? Ja, är so men, och sen så är det i alla fall att <laughs> Perses-halvguden ska försöka rädda Zeus och sen också hålla på att hjälpa Zeus, Zeus och blocka in titanerna samtidigt. Så det är så här riktigt. Var till Young Hercules men Salas vad är scenen? Det Sen är det i alla fall det är Ralph Fiennes, Liam Neeson och Sam Werthington som spelar Thor, till exempel. Så att det är lite så här stora namn. Det är spännande. Jag tror Ralph Fiennes spelar Hades, så mycket gott. Eh, sen är det i april så är det The Avengers, äntligen mm. tycker jag i alla fall. Den kommer eh, Marvel bra. Marvel-fan som jag är och eh, rekryterat av Joss Whedon, som har gjort eh, typ många serier. Och där är det ju alla välkända karaktärer med, typ Iron Man, Hawkeye. Black Widow, Thor, Captain America, Nick Fury, Loki, Hulken. Ja, det är de tror jag. Eh, ni Hulken det är Mark Ruffalo, annars är de andra som har spelat sig själva tidigare. Och skalet jag har kanske inte varit med tidigare jo, som Black ja. Widow, okej, okay, det har han varit. Ja, men annars så blir det väl coolt. Vi jag måste ser. säga att det, det är över min, mina förväntningar, de här filmerna. Ja, det är bra. <laughs> det är bra, bra skådespelare, bra film, alltså bra, Sen så vet man att alla de här filmerna blir inte alltid bra. Nej, men, nej, men, alltså, just men nej. det känns lovande. Ja, men de, de börjar i rätt ända, för annars är det alltid så att man, typ, man gör en Avengers-film och så ska man presentera alla karaktärer i filmen och sen är den en kvart kvar av filmen. Oh, djur, nu, har, det det nu har de hållit på i några år så här, liksom, och gjort så här. Så Thor-filmen tycker jag var jätte, jättebra, jag tyckte den var rolig. Och så har, kan de göra en film där alla är liksom coola tillsammans istället för att göra så här. Mm. Vem är du då? Oh, vad heter du? Eh, sen är det en film som jag har sett fram emot, fast den kanske total floppar. Det vet man aldrig. Eh, Battleship, som också är i april med Liam Nissen, Alexander Skarsgård och Rihanna:s filmdebut. Det låter eh, med dem. Man vet ju inte. Så poängen är, det är, jag har varit sugen på det för jag har sångat teaser trailer för det bytte till länge sen. Så det är i alla fall att de är, är ute någonstans i Stilla havet där det inte finns så mycket runt omkring. Och sen är helt plötsligt så är de här stora hangarfartygen eller vad, stora stora krigsfartyg som upptäcker någonting i vattnet och så är det någon som åker fram i rekog i så här båt och petar på det där. Boksalen med handen ja. Det är lite roligt också, men eh, Och då i alla fall, så är det ett jätte, jättestort rymdskepp Som kommer upp i vattnet så här, Och sen så blir ja. det världens krig typ. eh, Jag tycker jag är lite svag för så här, Efter typ, District 9 så är jag helt mm. svag För sån här filmer. Jag tror du skulle säga eh. att han åkte runt och såg att han var fast i ett nät Och så var han liksom <laughs> Alla båtarna var båta alltså, båtar i ett stort så här, skepp <laughs> spelar i hela havet jag vet, det Nej det <laughs> vet jag inte riktigt om det är. Men så i alla fall det blir det liksom ett eh, världskrig liksom. Var, Vad är det med aliens och världskrig egentligen? Jag vet, det är antingen jag är våra vänner eller så hatar vi dem. Det är liksom varför reser var, var, man över hela universum och sen kommer man för att slåss med oss? Det är så jävla dålig. <laughs> stil, <laughs> det är så dålig inställning. Ja, men men det är det är så vi perfekt. vill ju äta upp oss. Var... <laughs> 2012 det är ett sånt år. Ju. Alltså, jorden kommer ju ja. under. Så att det... mm. Mm. <laughs> I år igen. I år igen, ja. Mm. ja. ja. Och sen apropå, apropå Hoppy Lovecraft, men det här är ju inte riktigt Lovecraft. Utan det kommer I april kommer också Draven, som är... –handlar en fiktiv berättelse om Edward Allen Poe's eh, sista mm -hmm. dagar i livet. Och eh, hur de jagar efter en seriemördare som eh, i scensättet uh, genomförd Edward eh, Allen Poe's berättelser. Så det är lite mod och lite mysterium och sånt där. De, det... de höjer mina förväntningar bara genom att ta titeln på min favoritdikt. Liksom. Exakt, jag älskar ja. också The Rayland. Ah. Det, det är också bra. min favoritdikt. Jag eh, äh, är också den där jag kan med honom, eller vad? <laughs> <laughs> men, eh, Nej, men det, det, finns, det finns... Han har många kända. Ja. Regissören är James Mc... McTee... McT... Jag vet inte riktigt hur det tas. Och sen är v det VFM Detta och Ninny Assassin har jag regisserat tidigare. Och okay. Båda de tycker jag är sköna filmer, så, det, är lite så här. det blir schysst att se. Men som sagt, den är med Johnny Kuzak i huvudrollen också. Mm. –Vilket är antingen hit eller miss. –Ja, jag vet, är lite 50-50 där med honom, men han har ju gjort bra filmer. Och sen kommer en, en uppföljare faktiskt i Men in Black 3 mm. i maj. Det är samma regissör Sonfeld, som varit tidigare med Will Smith och Tommy Lee Jones i huvudrollen, som vanligt. Fast. fast. Jag vet inte, för då fast? Det är mer att det är han, Själva storylinen är att... Will Smiths karaktär Agent J reser tillbaka till 60-talet för att stoppa Ian K, alltså Tommy Lee Jones från göra något dum som ska, ska döda och det då han de de jag tror att de kanske har karaktärer som ja. spelar de yngre, också. Har de, är, de yngre också jag vet inte vem det är som att spelar jag honom menar med eller varför att han som spelar honom är väldigt, är väldigt lik ändå Tommy Lee Jones vilket är roligt ja, men det är det gott. jag vet inte heller <laughs> tror jag, var, jag blir lite rädd att den filmen ska, ska vara som Wild Wild West <laughs> men det är ju samma regissör till alla Ja. Vi har det var West som eh, X-Men eller vad säga X-Men eh, Black liksom, så jag man inte. Eh, sen är det i Juni så är det väldigt mycket så här ä, sagor kan man säga för det är eh, Snow White and the Huntsman är bland annat, som är action adventure drama grej. Eh, –med Charlie Throne och eh, Kristen Stewart, som är med Bella. i Twilight-grejerna. Mm. –Jag fick inte och, fråga om eh, det var kärleksdrama. Chris, –Chris Hemsworth, eh, som är, spelar i Jägen. Då, som är, det, han är i Thor och Kirk i nya Star Trek och lite eh, Ingen aning hur bra den kommer vara. Nu står inte kärlek i genren– –som jag hoppas på att inte är en lovly utan att det är lite mer. fight. –Stuart har ju ungefär liksom. ett ansiktsuttryck ja. och ett röstläge. så jag vet. inte så... ser lite död ut i ansiktet. Mm. Men vi får se. Det är, alltså jag bara tycker det är kul med de här sagorna. Min, mm. En av mina favoriter som är, det är Snow White in the Black Forest som är en lite mörkare variant av som jag tycker är så här, en gammal klassiker Jag vet inte var den är från 95 eller nåt men eller 99 kanske, men, men den är väldigt skön tycker jag. Eh, sen Jack and the Giant Killer som är mm. en sagor mm. i Roligt. juni. Eh, det är, är Brian Singer som spelade han, Hank McCoy Beast mm, i X-Men First Class nu precis. Och uh, Evan McGregor är också med. Så det är väl lite stora namn. Uh, nej, He, förlåt, heter Brian Singer, förlåt, jag säger så fel. Biskillen uh, är Niklas Hult, inte Brian Singer. Brian Singer, Singer är själva uh. reksisören. Förlåt. förlåt, heter inte. den En The Giant Killer eller heter den Jack The Giant Killer? Jack The Giant Killer, uh. för Jack is the giant killer. I know. Men jag, <laughs> jag tyckte du sa uh. En the, the Giant Killer. Nej, The Giant Killer. Men det är i alla fall... Uh, Oledan. är det jäckt är det Jakob från barnsjälken bön som katter upp på döda ännu? Nej, så alltså det är någonting magiska böner som sagt som heter mm. typ så att ah, du får inte vatten på dem och så är det typ, får han vatten på dem och så börjar de växa och... Det, det, jag tycker den verkar skön, men sen är folk väldigt skeptiska till hur jättarna kommer se ut, om de är fula eller inte, och det sånt där, så det vet man inte riktigt. Det verkar som att det finns flera jättar också, inte bara en, men det är inte hundra. Det, det låter som en blandning mellan den här Jakob Björnskälken och, och Gremlins. Nej, jag tänkte på den här norska filmen Trollhunter. Trolljägaren. -troll den vill jag se. Jag inte sett den här. Oh, den, den ska vara den, den är inte jättebra, men den är jättebra. Ja, men den är löjlig och helt omotiverade skakar kameran med, så du kommer gilla den. <laughs> okay. eh, sen en film som jag sätter sett det fram emot det är Prometheus, tror jag den heter, eh, i juni också. Eh, Ridley Scotts efterväntade, längtade film. Eh, han har regisserat såsett Gladiator, eh, American Gangster och uh, Blade Runner och typ Louise. Blair och sånt där. Så han har gjort stora filmer. <laughs> Han har gjort någon av Alien som även Alla <laughs> Alien. Ja, ja är ja, och, och han kom tillbaka han till tre det, jag jag. Nej, nej. Men jag, jag ja. menar... vänta, vilken, heter, vilken film var det här? Eh, men du. har du tittat med den här? Kommer, kommer du nämna den här filmen så att det inte är den här filmen? Den filmen som kommer nog nästa år, som är en prequel till alien filmen Det är inte det. Som, det är inte den. Mm, Har du med den också? Nej, men okay. vi kan ta den sen. Vi kan ta den extra. Ja, det är jättebra. Eh, men Proviset är i alla fall Det är med Nomi Rapace från Sverige. Eh, sen är Charlize Theron igen. Och eh, Mike, Michael Fassbender som spelade Magneto i mm. X-Men First Class. Det är gäng ut, ja, vet det, utforskare som hittar någon ledtråd till så här, mänsklighetens... Eh, ja. Heter det. Ursprung. och sen reser de ut i rymden för att lista ut lyser liksom, vidare på den här tråden och så blir det typ ett, ja, att för att rädda mänskligheten måste de vinna över någonting och det är verkligen så här storslagna grejer och visuella effekter och sånt så. och de har jag hållt på med många många år så man har, i lite höga, eller jag har, i fall, har höga förväntningar på den. Liksom. Så det wow så den är den är liksom toppfilmen nästa år och ja, det det de är, är en är den ja. som jag har väntat på all ah, oh, elden och läkemedel eller att man kan hela sig själv typ och såna grejer också. Det är lite olika saker. Mm. Ah, eh, men han, var, han var snäll mot människan. Ja, ja <laughs> jag, bara, Så jag det jag men jag har ingen aning var han hade de ska bli för han blev ju rätt straffad. Precis. Eh, och sen i en yttre en superhjältefilm, The Amazing Spider-Man i juli, kommer. Eh, det är Spindelmannen igen, Spindelmannen som tonåring och förvirrad. Andrew Garfield, Garfield och Emma Stone. Andrew Garfield har varit med ofta på NASAs och Social Network och Emma Stone är massa, typ, superbad help. Och no, -Man, och men vad Spider-Man i de andra filmerna om inte? Det här är ännu förvirrad. yngre kille och ännu mer förvirrad. <laughs> men, alltså, det, <laughs> det här är det, det vi. Där vi, vi pratar om nu, nu går vi tillbaka till så här, vem är du då? <laughs> no no är helt, of... <laughs> nu får vi veta vem vem var filmar vad och annat petpacket som är han på tredje på i tre, tre filmer nu. också jag, vet, jag, jag gillar tycker lite Garfield han är väldigt bra i –i en film som jag inte minns nu. –Ja, <laughs> det, det, det, det är därför jag tog Sen så är det i alla fall Mark och är det Mark Webb som har gjort det i nu, Nudis och Summer. Annars har jag inte gjort så mycket filmer tidigare, så det blir lite spännande att se. Också. Men som sagt, superhjältefilmer är väl alltid intressanta, men det känns lite konstigt att göra en ny. Ja, <laughs> oh, det känns men. som att de var tvungna att göra någonting för att liksom få, få betalt för att de äger den licensen. Mm. Typ. Men nu kommer en riktigt bra, eller som jag har sett fram emot i alla fall. The Dark Knight Rises, The Legend Ends är taglinen också. Det är sista filmen i trilogin om nya Batman, liksom eller ja, nya filmtrilogin om Batman. Mm. Eh, återigen det är Christopher Nolan som har regisserat. och det är med Christian Bale och Gary Oldman igen. Och därefter en ny tillägg eller Joseph Ludgården. Och det är Själva plotlinen är i att det är åtta år efter The Dark Knight som var förra filmen liksom. Så den blir nog spännande. Det är, jag tror jag är Bane som är huvudskurken i den här. Ja. Så blir det Batman fan. Ja, Batman Bane. Jag kommer berätta om Bane. på, alltså min, min, jag förutspår att det här kommer sluta med att Batman dör faktiskt i den här, i den här filmen. Med, med tanke på att det är Nolans lite mer verkliga universum och Bane är känd för att han bryter Batmans rygg i serien. Han kommer tillbaka, han kommer till Gotham, han vill se om han är bättre än The Dark Knight. Så han, så han friar alla fångar från Arkham Asylum, och liksom under flera månader så blir Batman uträttad med att han måste få tillbaka dem. Och sen så bryter sig Bane, som också är, som är supersmart. Om man har sett Batman och Robin som han är med i, så har han, det är inte Bane. Glöm, glöm det. För, för Bane är, är den smarta som människorna på jorden. I frig har de inte kört det så mycket i, i Dark Knight-teorin heller. För att, Bruce Wayne är ju också smartaste människan på jorden. Han är aha smart. De har, de har inte riktigt kört på det i de här, i den här serien. Men, men så Bane lyckas lista ut att det är Bruce Wayne som är Batman. Kommer inte ens gotta, bryter hans rygg och sen går han därifrån. Mm. Så att med tanke på att det är en verkligare, verkligare universum, så att om, om man gör det han är känd för det, så, he will break the bat. Vi får se, vi får se. Ja. Mm. –Nu blir spännande. –Och det sista i en trilogi. Och de har etablerat hela det här med att Batman är liksom en, en symbol– så, –så att han är större än Bruce Wayne, så att han mm. dör nog. <laughs> Schysst. Fin spådom, Håkan. Mm. <laughs> Okej, okay, eh, sen är det sista, sista tre då, som jag har kvar på min lilla lista i alla fall. Det är en Disney och Pixar-film som heter Brave, som kommer ut i augusti. Eh, animerad självfallet. det eh, känns lite som här, typ någon skotsk fantasy saga. Det är något om att en prinsessa som inte vill bara sitta och göra nåljobbet utan hon vill ut och äventyra och skjuta båge och lite sån Det Tycker jag verkar lite skön i alla fall lite charmig. men jag tycker det verkar lite skön i alla fall lite, alltså lite charmig liksom. Så det, det blir miss. tycker jag. Sen är det ytterligare en animerad, det tror jag kanske den är i lera som är Paranormen heter den. Så Norman som är mansnamnet då, kommer ut i oktober 2012. inte som Norman, <laughs> det är inte Norman, Nej, utan det är väl en anspelning på Paranormal kan jag tänka mig <laughs> Ja, precis. Ja, det kan så kunde Paranorman också. Äh, sen är det Chris Butler, till exempel som har skrivit och regisserat och han har även typ skrivit corpse bride och liknande, så han har ändå arbetat med lite lerfilmer som tidigare. Och sen även medregissör är Sam Fell. Men det är i alla fall om en pojke som kan prata med döda och typ så här måste rädda sin hemstad från ja, typ en sekel eh, gammal eh, curse, liksom. så där blir som massa zombies och skorpäcken och, och döda och sånt. Så det verkar lite sjönk. Se. Jag såg trailern, det var lite skön musik och sånt också, så det är roligt. Eh, och sen sist, men absolut inte minst... Eller så, kanske minst. Jag hänger ner <laughs> Nej, men, eh, men i det. I december 2012 så kommer The Hobbit äntligen. Mm. <laughs> så det ser jag fram emot i alla fall. Eh, ja, det är Martin Freeman och eh, Ian McKellen då, som... Kör. Och det är återigen Peter Jackson som regisserar. Ja det är en svensk skådespelare med The Hobbit. Pärsbrant ja. är med. Ja, det är det han. Jag tänkte alltså, säga att det är Björn. ja Det ska där. bli kul faktiskt. Ja. Det har ja. hoppet jättemot jättemycket. Ja, jag också. Det man mm. inte väntat på den? Liksom. Så det... Jag blev väldigt lycklig av trailern. Jag har inte tänkt på den så mycket därför att jag har inte har velat gå runt och vänta mm. på den. Jag har inte vågat titta på trailern faktiskt. Jag, jag måste... tycker om trailern, men de får det se ut lite som att... Gandalf och Galadriel har någonting på gång jag vet inte riktigt om det bara var för att vi måste ha med Aj. alla delar där Galadriel är med därför är det enda kvinnan att de, de, de, uh. har, de har väl med mer av Gandals lilla sidequests där som inte alls är med i, i, mm. i själva boken jag är i alla fall nöjd att de tog med Galadriel och inte Arwen för Galadriel mm. är ju coolast av alla typ så uh, <laughs> ja, se fram emot att se Cap Blanchett igen mm, det är den bästa mm. boken i alla fall så jag hoppas att jag gör den bra av den. Jag minns att jag läste en sån seriebok någon gång när jag var väldigt liten. Nice. Mm. nej. Ja, men Sagan om ringen som seriebok var ganska... Det är ganska konstig grej. Men för den det är... Fan... Jag tror att det är, För jag, jag hade också en en där om Ringen ingen seriebok. Och då var det liksom den här animerade filmen som kom, fast den var, det, var, det, var, det var den i, i stillbildformat liksom. Och den Precis. är helt underbar. Bara med det där viking och grejer. Ja, Tolkien hatade den, självklart. Mm. Han hatade mycket. Ja. ja. jag tycker Det var en bra lista på filmer. Alltså. Ja. Har vi någon, är det någon som direkt känner... Jag skulle tycka det var kul om alla valde ut sin, sin film för nästa år, som vi längtar mest. Eftersom du skulle behöva ta en, Stefanie. Välja en. Vilken är det du längtar mest efter? Oj, måste jag välja en. Jag skulle nog säga... Antingen The Avengers, faktiskt. Eller Prometheus, tror jag faktiskt. Och Hobbit självfallet den är typ topp, topp. Ja. Ja, vi får nästan räkna bort det, Hobbit. Jag kan tänka mig okay. att alla, alla skulle välja den. Så om vi ska okay. börja med team effort, uh, The Team Effort Choice, <laughs> The Hobbit. Men om vi får välja någon annan <laughs> så hade du Okej, okay, det är Avengers <laughs> eller Prometheus som ja. ligger på min, min topplista. Just ja, jag tyckte du sålde dina här Promises jäkligt bra. Jag är jätte nyfiken på sådana spännande filmer som man inte riktigt vet vad man, för, vad man ska förvänta sig för om man sett filmen. Mm. Och när det är en sån regissör som gör så storslagna filmer också så, så tror jag vi kan förvänta oss ganska mycket av den. Och mm. sen är det horror, sci-fi, action också, så jag tycker det är mm. lite skönt. Det. Ja, <laughs> det, det kan aldrig bli dåligt. Nej, exakt. Det är lite så. <laughs> Anna? jag vet inte riktigt. jag tror jag så fram emot att se den sista Batman-filmen oh, bara ser. för att så där. Nej, men jag jag jag gillar dem ja så där och det skulle bli intressant att se. Om Håkans prediction Slår Ja, det är också nu. Nu har vi har det. är har inte prediction. Det det, det är vad som kommer att hända. Det Konsert. Jep. Så då kan du också välja ut vilken som kommer bli den bästa filmen nu då. Ja, det är ju det är Batman. Det är, det. Det, är det. det är väldigt bästa filmen. var är det, det nu? Nej, men det är den jag ser med fram emot. Den och det Hobbit, men jag fick inte välja det The Hobbit. Det skulle ah, jo, jo. Of men jag vill att alla skulle vara på Hobbit. Ja, okej. Men jag ser mer mot Hobbit. För man har sett vad Jackson gör med grejerna. Ja. The, The Dark Knight Rises. Jag var inte lika tagen av trailern som jag blev av. Eh, trailen för The Dark Knight, då, som var helt, helt underbar. När alla, när alla var så här, kommer verkligen hitliga kunna spela joken och bla, bla bla Så hör man hans skratt precis i början på trailen, men han, han kunde det. Eh, Bane låter som han har samma, samma konstiga röst som Batman har, som man inte hör vad han säger. Så jag, jag är lite så här, okej, två sådana snubbar. Men eh, annars ser jag väldigt mycket fram emot den, och det ska bli, bli kul att se eh, Nolan sätta punkt för sin trilogi genom att döda Batman. Ja, okay. Eller åtminstone Britta bryta ringen Ja, okej, verkligen, det dör man då. <laughs> så, <laughs> så som Bane, bryter det. <laughs> <laughs> om jag ska göra mitt val Så som ni säger Hobbit Men annars tycker jag den här Hunger Games oh. Låter väldigt lockande Jag vill gärna läsa bokböckerna Innan om trilogin ja, men, Jag gillar saker där, där man måste Allting som handlar om att man ska slåss Mot varandra tills döden Gillar jag Typ som Street Fighter filmna och och sådana och saker, det är mm. liksom det är bra grejer. Sen annars den här filmen med som filmar med med bara, bara en kamera. Ja, alltså, superhjältefilmen. De spelas med high kameran vi. och tre yeah. high Det tycker jag låter riktigt coolt. Men mm. det kan ju också bli mm. världens flop. Exactly. Det är det är, det. Jag, tror jag tror det. den här Super 9 eller vad den heter. Super 8, Super 8 heter den. Mm. Den förväntade jag mig jättemycket av. Sen, sen tyckte jag inte den var så bra. Det var, de, det var för klassiskt det här med Aliens slutet där. Ja, jag Kanske inte ska berätta för mycket men <laughs> Nej, jag fick gilla den första <laughs> hälften av den, men sen ja. så föll den för min del. Ja, tvär. precis. Ja, men Det finns nog en enda som jag inte mm. längtar så mycket efter. Jag tror det kan bli en, en flop mm. uh, men in black <laughs> <laughs> Snyggt. Snyggt. Snyggt. Snyggt. Snyggt Nej, men just med The Hunger Games också, det påminner väldigt väldigt mycket, själva plotlinern, om Battle Royale, som är en av mina favoriter sen tidigare. Bra. japansk mm. film från, jag vet inte, mm. när, tyvärr i slutet av 90 eller början av 2000-talet någonstans. Jag tror tidigare. Spart. Jag tror tidigare. tidigare mm. Så, okay, mm. Jag tror Jag tror tidigt 90 talet Okej, okay, men i alla fall, eh, japansk film, Battle Royale, som är väldigt bra, handlar om Uh, ungdomar på en ö som ska döda av varandra I alla fall, alla får lite random vapen och yeah. Nej, nah, eh, en, en får ett grytlock Så det är inte, ja. all, det är inte alltid vapen Nej, men, <laughs> vapen, men vissa får viktiga vapen Och andra får föremål Och de är de är därför att uh, Ungdomarna i Japan har, de, de visar ingen respekt för sina äldre längre Så de skickar en random skolklass varje år Nej, det är bra att man kan inte misslyckas Med en sån plot Man bara. vet vad man kan förvänta sig <laughs> <laughs> Fast de misslyckades tyvärr på uppföljaren Som sagt, det finns en bättre allt den är tycker jag personligen. då hoppar vi vidare. Jag tror att nu har vi pratat av länge om det här. Det är inte dåligt på något sätt, för jag tyckte det var verkligen intressant. Det var jättebra jobbat att att ha sammanställt allt här. Det har gjort alla oss i effort och alla som lyssnar på podcasten är jättetjänst. Nu vet vi liksom vilka filmer vi ska kolla på nu 2012 om vi bara får välja 16 stycken. Vilket nog är typ mer än vad jag brukar se. Ja. Men om vi går vidare med Anna, men nu tror jag att vi får, vi får nämna, vi kanske kan nämna tre saker snabbt som vi mm. ser fram emot med 2012. Det är bra att jag har ungefär tre saker jag sett fram emot med 2012. Precis. Förutom det Hobbit. Jag kommer ut Diablo 3 nästa år. Jag har aldrig spelat som andra Diablo. Men nu har jag lovat bland annat Hampus att vi ska spela Diablo. Så det ska bli. Jag är ju blizzard girl också. Så det, jag menar, det funkar väl bra. Diablo, bra. Ja, precis. Lär väl komma en ny wow expansion också, Mr. Pandaria. Det blir spännande. Och eh, slutligen, så slutet av 2012, så får vi en ny säsong av Doctor Who. Ja. Det, är, det är det som så, jag ser fram emot. Så två av tre blissar och en Doctor Who. Ja, precis. Jag är, jag är ganska insparat på mina grejer, men det är bra grejer. <laughs> Topp tre för dig, Åkan. Helt det blir tyvärr bara två saker där, om jag inte ska... för att jag hade ju två filmer med på min lista, bland annat The Hobbit och Batman. Och sen har vi, uh, den, den <laughs> uh. jag ser fram emot den oundvikliga expansionen till Skyrim. De oundvikliga kan... expansionerna ah, jo, till Skyrim. Min dröm är att man får tillbaka till Solstheim som var med i, det var en Morrowind-expansion. Jag hoppas att det har blivit nya Morrowind då, efter att man flytt från, från den ön. Och uh, den andra grejen jag ser fram emot är uh, Team Efforts för att fortsätta äventyr. Jag funderar på att de närmaste levlarna ska nog Sandra Sandras karaktär ska få vara lite i fokus om hon inte hon har jättemycket emot det. Det skulle vara kul. Hon, hon är en Avenger. Hon är en, hon är en ängel också för det första. Ja, precis, men Som det kanske. Sen Livsstider. Ja. Så det inte kvala lite mer på det. Så det är det jag ser fram emot. Det är fint av det, att det se fram emot ja. Team Avengers fortsatta äventyr. äventyr. ser du fram emot oh, tack Halle. Jo, jag nu känner jag mig dum att jag inte säger Team Efforts fortsatt här. tror du jag? Det var kan annan känsla. Det är Lukt. Det är Lukt. Det är bara jag som uppskattar mitt arbete. <laughs> Bäst i <klassen. laughs> jag, jag har tagit, för att Nu har vi haft lite filmer. Vi har haft ja, två spel och en tv-serie från Anna lite, lite blandat. Men jag har tagit fram tre spel som jag tycker är måsten 2012. Mm. Till att börja med slutet på trilogin, Vet ni vad jag pratar om? Nej, <hålland> jag pratar inte bara om <hålland> winter. <games. hår> <hålland>. winter <games>. Maskeffekt. <hålland> Aha. Ja. I ah. mars ah, ja. Falk ah, med en två han var riktigt bra. Jag har spelat tre. Han var riktigt bra. Ja, ah, det har han faktiskt. Han Ja. Du sprang in i en vägg och tyckte allt var jättejobbigt. Två sekunder, mm. sen gick du därifrån. <laughs> <laughs> <laughs> typ fem minuter. Jag har spelat. Mm. Det, det, det är i alla fall väldigt bra, för just det, det är nog det spelet som har, faktiskt enligt mig, bäst storyline av alla uh, RPG, mm. alltså som faktiskt driver en bra story och dialoger på ett sätt som man, som man verkligen bryr sig om karaktärerna. I det spelet så bryr man sig verkligen mm. om alla karaktärer på ett sätt som inget annat spel nästan mm. får än att ja. göra. Ja. Ja, men det var länge sen och det, det är en ja. helt annan sak. Det är verkligen väl välgjort Mass Effect. Och sen så kanske... Jag är inte så mycket för action-delarna i den sortens RPG. -en. Så det är lite mm. tråkigt att det är så stor del, nästan FPS-liknande moment. Mm. Men, men allt annat är så bra i Mass Effect, så att jag, jag står ändå ut med det. Och ni vet hur mycket jag hatar grejer mm. som jag står ut med. Den, jag står ut med så mycket i det spelet som jag inte gillar egentligen. För att de delarna som är bra, alltså storyn och dialogen och det, är så bra. Så det är Mass Effect 3. Sen så har vi Borderlands 2. Ooh, jag gillar Borderlands. Ja, det, det är ju Borderlands. Jag skulle kalla det en fusion mellan Diablo, Diablo och, och Fallout. Och Fallout. <laughs> <Eller möjligt. laughs> Nej, jag, jag skulle snarare kanske säga bara Diablo och eh, typ CS eller vilket FPS som mm. helst. snarare. För det, det känns lite som CS eller något, något sånt lite mer Half-Life mod FPS spel. –som man spelar tillsammans. Fyra stycken då kan man göra via, via live eller via internet– –via mm. Steam eller vad det nu kan vara. Och så springer man runt en enkelt. Skjuter grejer, kan välja olika sorters skubbar går upp i lever. Och, och grejerna blir större och större för olika färger. Det är svårt att veta att de är farligare och farligare. Så det är precis som diablo liksom. ja, och Det är också diabler med alla drops och så vidare. Ja, ja. att, det, att det är total mm. random drops överallt. Så Att man har tur kan, kan man hitta jättehäftiga grejer om man springer runt. Och, ja, det är jävligt bra. Du har också spelat till Kalle, vet jag. Mm. Mm. Så du ser också fram emot det. Kanske. Ja, nämligen, Då nämligen. kanske du skaffar dig en Xbox och spelar med mig och andra. <laughs> Vi får se vad du kommer att spela. På spela här kanske för tv när du, du flyttar hit. Jag vet att du har mycket folk på PC som också så vill spela det med dig. Ja, så, jo. Um, mm. Så alltså vi har Mass Effect 3, Borderlands 2, så det är alltså mm. två uppföljare. Um, sen så har vi nummer 3. Mm. Kan ni gissa? Det är, det är lite samma tema. Sport. Ah. <laughs> ja, det det. Summer, summer Winter Sports 2012. Det är att The Witcher ju är sagt att komma på Xbox. Oh. Så om The Witcher kommer på Xbox. Uh, då, då är det ett av de spelen, så Är det första Witcher då, så det blir det 3-2-1 i din lista? <laughs> Nej, Eller det borde, alltså borde vara två ja, Witcher 2. Ja. Ja, men, ja, men. Så jag hoppas att det, att det verkligen kommer nu, för det hade varit riktigt kul. Är det någon här som har provat Witcher? Ja. ja. Kalle, Kalle hör ju som sagt på ett annat <laughs> spiel, så det är en dum ja. fråga. Uh, men jag gav nog upp på det ett tag. Ja, det kom så mycket annat, Skyrim och sådär. Uh. Uh, så, det hade jag bra att du sa det, för jag glömde av att jag har det på datorn. Så nu ja, cool. har jag något att komma tillbaka till sen. Ja. Uh. Uh. Men det kommer jag ganska långt på. Men gillar du det? Har Klar, du klarat det, Anna, förresten? Nej, nej, nej. nej. Det var, jag tyckte det var jobbigt och det förvirrade mig. Det var konstig point of view. Och jag, jag vet inte, jag tyckte bara inte... Det, det var inte för mig. Jag det är lite handikappad. Det var fan svårt. Liksom. Ja, svårt. Man nej, jag sitter inte flera timmar med det som man kunde göra med Witcher 1, vet jag. Och jag kom till någon stad och så var det någon kille som hängdes där och... Eh, så ska man dödsköer med en Man var upp. ute i en skog och jag hittade aldrig ute i <laughs> skogen och det, är det är mörkt <laughs> och det kom saker alltså, nej nej mm -hmm. Men jag ju är jag tror att ettan bara i några timmar. Jag tyckte det var bra, liksom. men eh, jag är inte så mycket för spel som sagt, så jag gav lite upp på det. Men så blev jag jätteglad ja. istället när de började översätta böckerna som det faktiskt mm. är på. på. Mm. Det är en, jag, en polsk fantasy Det är en polsk serie mm. egentligen. Som, det finns rätt många böcker, men mm. nu, de har översatt två böcker nu, i alla fall. Vi heter, heter Peter Pytor no. ja, <laughs> ja, Jag vet inte riktigt vad han heter författaren, men eh, böckerna är bra. De är så här, lite manskoministiska. Liksom. Jag tycker om världen liksom, rent så här, fantasy- i det, ja, det är det spelet. bilder på man läckata man vill damer på också, ja. vill jag Det är det jag minns, jag har inte spelat det, det är i spelet. Vi hoppar vidare där. så vi hinner med. Mm. Vi har ju en ja. eh, topp fem-lista sen också. Precis. Kalle, vad ser du fram emot med 2012? Jag får ta det i turordning som det händer. Först och främst är det Demon's Souls. Uh, Dark Souls, Doll so som du ska låna ja, av mig nu Precis, så det är det första jag ska göra 2012 tror jag. Det spelar jag igenom det spelet Det kan bli det uh. sista du gör du kan, Det kan hända att du hänger dig ja, Det sista, sista Xbox-spelet jag gör För den kanske går sönder <laughs> med Min Xbox-misstag Men um, uh, sen så ska jag till Hawaii i februari Så då ska jag kolla in Pearl Harbor oh. och, och sådär oh, yeah. Det ska det bli cool. skojt ja, ska, nice ska du hit med familjen? Det Nej, vet inte jag. jag Jag har Fanny Sticker, jag är tjejen uh -huh. ja. Uh, grej. så Det kanske börjar nu mars där. Så. Pearl Harbor? Ja, ja, det är faktiskt jäkligt häftigt. Det är nice, hennes mm. sista reda där. Vi bor i gratis sådär. Nice. Sen uh, det sista som jag längtar efter i 2012, det är också Diablo. Helt mm. klart. Uh, så det ska jag spela med några stycken. Jag spelar Hur ska jag hålla mig borta från Diablo? Jag har ingen riktigt bra dator. För <laughs> jag har ju spelat Diablo 2 in i leda. Mm. på hardcore med på vanligt, på, ja, det var ju hela min, eller hela min högstadietid var ju Diablo. Du kommer komma hem till mig och plocka med dig en av mina datorer och bara, Anna jag lånar den här nu. Anna <laughs> jag tar den här nu. Den jag är ska inne. spela Diablo ja. nu. Alltså, jag är inte så orolig över Diablo, jag är mer nyfiken på att spela igenom det. Inte om om om igen, utan bara en gång. Eller så. Det är så det låter va? Ja. Det är så, det är så nu. jag hinner beta av flera spel så här. Jag, Tänk jag, jag hur många som har sagt om Vissar-spel. Du kan bara kolla de första här, levlarna. Första två levlarna. Och alla första, spelare levlarna. kommer ju sitta och försöka Tjäna ihop till sin så här, så här, subscription varje månad genom att sälja grejer på... Det kommer bli intressant, hela, mm. hela marknadsbiten med Diablo 3. Ja, det blir intressant att se hur det, ja. hur det blir. Men det jag blir såg så en rolig analys om att man rent tekniskt skulle kunna... Eller, det det nu man kommer börja kunna tjäna pengar på att spela spel. Det kommer bli mm. kul att se vad som händer. Det är nog inte omöjligt, faktiskt. Nej. Men, ja, det blir kul för mig som ekonom. Mm. Kan jag analysera det för jag känner mm. Mm. En, ja, Jag tror att jag har skrivit någon, alltså, någon typ av sån... Uppsats någon gång Angående just eh, ekonomi i spel Det är ganska intressant mm. Tycker jag Ja, ja, ja, ja men absolut ja. Jag, jag, jag sa det Och så sen ska så jag på att eh, det är en typ av sån grej som, man, som jag skulle kunna tycka var intressant Som ingen annan tyckte var intressant men, men jag tycker att vi, vi tar en liten paus nu. Eller, Stefanie har någon, något slutord? Nej, nej. jag är inte <här> jag ser fram emot. <här> Oj, du såg fram emot 16 grejer. Jag trodde det var <här> <här> <här> Så det var dina nej, 16 nej, nej, grejer okay. om det inte var någonting mer. Nej, men självfallet, <här> självfallet ser jag fram emot filmerna jag nämnde tidigare, i ja. alla fall de flesta av dem. Men sen nu är det typ att gå igenom min bokhög som jag har införskaffat med typ galet mycket mycket just nu. Och därefter så kommer jag ju faktiskt att köpa en laptop för jag är lite lat jag vill kunna bära omkring på den som jag kommer att kunna spela spel på förhoppningsvis Diablo så. exempelvis så att, exempelvis eller typ ta igen mig gamla inte så gamla men i alla fall godingar som jag har missat bara för att jag inte haft någon speldator till exempel Mass Effect och jag gillade typ etta jag började spela etta men jag hade ingen dator så det blev det inte riktigt att jag så Mass Effect och typ Dragon Age och lite sånt där så det, jag ser fram emot det att få börja beta av lite spel som jag har suktat oh, eftersom som jag inte kan tänk, spela. Tänkat för första gången få spela Dragon Age mm. ett och Mass Effect mm. ett och så. Oh, fattar det? Mm. Det är riktigt bra så det, spel. det är spännande. Undvik Dragon Age 2. Mm. Ja. Ja, ja, men det, det, det tänker jag nog hoppa jag har det det. lite dåligt ändå. Ja. Men och sen så som sagt så är det Diablo 3, men jag tänker att jag älskat på. Så, så. Ja, så vi får se hur det blir. Ja. Det är många, ja, så det kul. Du har nog mest Du som, du som, du som kan gå, gå tillbaka och återanvända De bästa <laughs> grejerna som har hänt de senaste åren Du har ju de bästa grejerna att se fram emot Och så oss, vet folk. jag liksom, så här, ni har redan sållat Vad som är bra och dåligt också Så jag vet vad jag ska fokusera på också Så det är ja, Men i så fall så har du ju bara sett och spelat Winter Games 2011 <laughs> <laughs> men, <laughs> men då tar vi en, en kort liten paus här Sen så hoppar vi vidare, vidare till den lilla topp fem listan Lista, lista, lista Ja, välkommen tillbaka från pausen. Är, är alla redo med era, era nya fina headset? Ja, ja. Jättefina headset. De är, De är också. Alltså vet är det att... Det är så himla skönt att vi har fått bra teknik nu alltså. så Alla våra lyssnare sitter nu och tänker att ja, men det låter ju åt helvete Det går inte att lyssna på men men Det är alltid... Håkas fel ja, precis. Men vi har, okej okay. <laughs> Kul inte att säga, men det är försvann där Inga fler gäster Top idag, jag har fått göra den än en gång Jag får uppmana team effort att börja göra egna listor för jag börjar, börjar tröttna på min, med min jag egen kan, röst. Kolla kan, på mig när Jag kan det. göra en till nästa vecka Nick, bara för att göra dig glad. Kan du boka det Anna? Ja. Kan du lova det? Ja det kan jag göra, för din skull. Tack Anna, jättebra. Mm. Min lista är fortfarande bra, jag har fått lite stöd och hjälp från Håkan här. Listans tema är topp Nyårslöften för Team Effort mm -hmm. mm. Okej okay. ja, Så nu okay. lovar jag hela Team Effort Och det är oj. jag och Håkan som har bestämt Så nu ska vi ha fem löften som vi ska, oj, oj, oj, oj. Ja, vi ska hålla Ja, det ska hålla Nummer fem Hänga oftare och mer på sjätte tunnan ah. medel Medeltidskrogen här i Stockholm Precis, I medel st dagen. medeltidskrogen i Gamla stan Där folk är ut. live i kameran Vi var utklädda för, för, det som, med, som med vilken drog som helst börjar man väl lätt Ja, mm, man det. borde vara det men vi behöver inte vara det Vi borde vara där oftare bara vi kan, kan okay. Man börjar utan kallningar bara För det hade man ju inte då Så, Nej, så, så jobbar man sig uppåt till hela Du Brukar inte okay. ta kallingar på mig ändå så jag safe Nej. Det ska umgå som de riktiga nördarna alltså men... <laughs> Nej, men det, det, det, det går ju larvare, det är sånger, det är ja. trevligt, att man dricker mjöd, ja. mjöd öl, mjöd. Man dricker mjöd, man. som man får i krus oftast om man vill det. Ja. Många oh. steampunkare som hänger där och dansar på borden också, det är jätteroligt. Så det finns nackdelar, det har du rätt Nej, i. men, <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det, är roligt, det är roligt med det. Är roligt med. Men sen också om man gillar med det så finns det ju lite grågåsen som bara några kvarter ifrån. Och sen har ju faktiskt E-Type, Martin Eriksson, öppnat en vikingarestaurang och Kroger. Men det verkar vara lite mer fine dining slash turistfälla. Ah, ja, jag kan inte tänka mig... Inte lika mycket som på kolla på sådana bakhänden. Nej, nej det, är mer, det är mer att äta maten där. Men det kan vara roligt att prova på någon gång också på Västerlånggatan. Ja... Jag vill gå dit och äta någon gång mm. på, på viking Hos E-Type. Ja, äta E-Types mat. Barnomström. Sov jag. Mm. <här> <här> <Inte barndomsdröm. här> säng. Inte barnomström. Tårström. <här> du var med i hans mat. Sov i säng. Ja. Ta hans liv. Mm, men så är det någonting vi alla okay. kan tumma på och hänga med på skötetunnan. Så, och då vet Absolut. alla stockholmare också som lyssnar att vill ni ta en öl med oss? En förlåt, en mjöd, en mjöd. Yeah. Kom till sjätte tunnan, vi är dem i hörnet. Får jag fråga för <laughs> du, du frågade om de, om de tyckte det var bra? De har ju lovat redan, det är ju ett, ett löfte fel att jag har fört. Ja, självklart, men man kan ju ändå vara trevlig. Okay, yeah. <laughs> yeah. Nummer fyra. Ha tv-spelskvällar tillsammans. Uh, yeah. För det här är okay. egentligen ingenting som vi har haft riktigt. No. Vi spelar tv-spel tillsammans ibland. Det mm. uh... brukar vi mer vara efterfest. Typ? Det ja, vi, är är efterfest, eller, vi råkar spela lite så här. Yeah. Ja, jag är, ju, jag är ju en sån person som ofta haft tv-spelskvällar innan jag flyttade till Stockholm, ja. men här så hade det blivit lite mer allt, annat, allt möjligt annat. Mm. Uh, jag, jag skulle vilja säga att vi hade tv-spelskvällar där vi uh, helt enkelt har, drar fram Dreamcasten och spelar bara dreamcasten kväll, liksom yes. alla gamla klassiker. Vad ska det heta då? Avn? Ja, uh, vi hade ju en, uh, en förening i Göteborg som hette Gaben. Gaben. Det var från... Guys Action Beer Night Ja, precis ja. Men alla var välkomna, till slut <laughs> ja. Inte från början Men sen insåg vi att det var lite sexistiskt, att inte bjuda tjejer ja. Så att vi var tvungna att ge oss på den Men när det vi kallt på actionfilmer helt ja. enkelt Och drack öl ja, Och drack öl, ingen, ingen cider, bara öl Ja, bara Ingen, öl. Öl. ingen vin kom, eller något. Kom inte in om man hade varit ja, ja. cider precis. Det var Ingen sidor ingen kjol. det var helt sexistiska ja, och Ja, <laughs> ja precis, Men, så att vi fick sedan ge upp det då För så det är kan av bara öl om man inte ska ha Gaben, så är bara Aben ja, Det är som en ingen... Det är kväll Ja, det blir lite det Nummer tre Det här har vi pratat lite om innan Magic the Gathering Booster Draft Games Alltså att vi ska ja. Sätt, sätt oss lite på, på, på något ställe som säljer Magic, Magic the Gathering, det finns ju några här i Stockholm Dragon och sådär, där det finns bord och sådär också Sätt oss och spela Booster Graves, alltså man köper ett antal, jag, vet inte, jag kommer inte exakt ihåg hur det funkade Jag var typ 14 när jag spelade Magic, men man köper på något sätt några Lekar, äh, några, paket, några paket ah. med Magic Mm. Och sen får man välja ut, man turas om att välja ut olika kort och sen spela mot varandra. Ja. Ja. Alla har ju inte spelat människa av oss och sådär, Nej. så det kan ju vara jättekul för alla lärare. lära sig så jag alla vet vad det är. Typ vi konsol, typ. Det är också ganska kul i och <laughs> för sig. Jag har jag spelat, spelat lite, lite grann bara. Ja, jag har ju spelat ganska mycket. Mm. Mm. Ja, men så, jag vet, Hampus har spelat? Ja, jag trodde iallafall. Ja, jag tyckte han sa det någon gång, men... Ja. Ja. Ja, men så det, det, det är ett av löften som ni nu har lovat mig, för mm. att jag har lovat. Mm. –att ni har lovat mig. Nej, men det. det låter roligt. <laughs> Nummer två, någonting jag tror att vi alla kan tumma på. Börja spela E.O.N. Mm, okej. Okay. Mm. Det är ett lite större projekt, mm. för E.O.N. är ju ett ganska tungt rollspel. Tyngre kanske än Dungeons and Dragons, var jag fel? Det är väldigt annorlunda. Vi, vi, jag Anna har ju spelat lite E.O.N tillsammans. Eh, –Det var en gång du spelat E.O., tror jag. –Ja. Ah. Jag var, var jag där då? Ah, ja, Det var därför det Jag var i Eon och det var ganska ja. jobbigt Jag var grymt förvirrad under mesta delen av det Ge, ge, en, ge en elevator pitch på, ne, på Eon Om du vill spela ett spel där man kan spela gårdfarig handlare En, en <laughs> dålig gårdfarig handlare som <laughs> Eller slår, som, som gör nät. Som slåss mot drakar och flyr från dem Är det här i rymden? Nej, nej, nej. Eon är, Eon är i en värld som jag tror heter mundana eller något liknande Det är... Det finns alver och troll och grejer, men det är, det är lite mer low fantasy, så det är inte så att man ser såna överallt, Nej. utan det är, en, det är en massa mänskliga nationer i krig med varandra, och så i skogarna bor det alver, typ, och, och det man gör är att man, man kanske sköttar att göra äventyr också, man kan ha pirater, man kan ha stora slag, man kan ha mer, det finns möjligheter för mer fokus på rollspel än vad det finns i äh, Dungeons Dragons 4. Och det är ju det vi gärna vill, känns det. Ah, så precis. det har varit jävligt häftigt här. Det vore nice. Ja, så det är i alla fall vårt andra löfte mm. som ni också har lovat nu. Vårt eh, främsta och första, lö första löfte, nummer ett på topplistan, det är att fortsätta spela in The och att introducera den på lite olika hemsidor och iTunes. Eh, alltså att helt enkelt andra, din bara väns vänskapskrets kan få eh, vara med och avnjuta The effortcast. Topp 1 tycker jag låter väldigt bra nu Särskilt när vi fått eh, riktiga headset Så låter det lite bättre förhoppningsvis Men det, det vi får så, se så, är bra För lättare. er som lyssnar nu så ska ni få veta Att ifall, vi, ifall det blir så Att ljudet faktiskt är bra nu Att vi känner att, att Kvaliteten är någonting som vi faktiskt skulle vilja stå för ute på arkus eh, och så vidare Ja, då, då kommersialiseras detta, något så i det grösta Det kommer sälja ut på två röda, det, det, det kommer inte det, vara det. Lappar Bara hela stan det, reklan, Första sidan reklam på Aftonbladet, det är sådana som poppar upp på framsidan Så man måste trycka bort den med bilder på oss ha, Anna ska ha en effortkast-tatuering i pannan, har vi, har vi också bestämt ja. Okej, okay. <laughs> <laughs> det bestämde vi nu, eller? Det kanske också Det är nyårsläfte nummer noll Okej, okej, ja, jo, men visst Allt för laget Oj, vi har pratat så länge nu Det, det problemet med att spela in The Effortcast Som ska vara en timme långt enligt Det är väldigt Är att vi har för kul när vi spelar in det Så att det, nu har vi pratat enligt våran tid här I en timme och 40 minuter Det kommer bli ungefär det Jag måste bara säga att då kan vi än en gång nämna Skeptics Guide to the Universe, de började också med en timme Jag har jobbat upp till ungefär en och två. Så har du Skeptics Guide to the Universe. Ja. Jag tror det är så van att säga det så att du säger det Förlåt, snabbt. The Skeptics Fruh. Guide to the Universe. <laughs> men de, ja, de kör en timme och fyrtio minuter. Ja, men de började med en timme. Man gjorde det. Ja, men det, vi kommer försöka hålla oss i en timme. Okay. Men, eh, okay. men eh, det har varit kul att spela in den här gången. Vi hoppas att det låter bra med de här eh, nya hörlurarna och Kalle. Jag avslutar, du har inte hört Effortcast någon gång Nej För att vi har inte skickat det till dig ja, ja. Men, men, ja, men, men du kommer kunna lyssna jag på det nu Eftersom du har fått vara med så får du lära få lyssna Ja, då. lätt men Och vi, vi har avslutar varje det. Effortcast med att säga hej då i kör Så tack så mycket för att ni lyssnade Och hej då Gott nytt år, nytt år. Är mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på The Effortcast Gå gärna in på vår hemsida